jeg heter fortsatt Joachim. Og jeg heter Henning. <laughs> Vi har eh, vår skrekkekspert i studio. Uh, <laughs> Henning ler litt av den titelen, men han er kanskje den som er mest fryktløs av oss. Ja, han er fryktløs, altså. Han kjenner ingen grenser, den mannen der. <laughs> er du enige, eller? Uh, nei. Jeg er ikke helt enige. Jeg er fryktløs där. Ah, jag sa så är det ett litet tag. Du har spelat mer skräckspel, vill jag påstå. Eh uh, tror det i alla fall. Eller hur sa han? har han fått den uh, titeln? Jag var väl den enda som så tog att Resident Evil. Ja. i City. Ja. Och Resident Evil 7? Ja, ikke minst. Med headset. Ja, jag står kost mig. Men kanske därför eh uh... Jeg har fått det rykte her internt. Ja, det tror jeg. Ja, jeg vet ikke om resten av verden er inne i men i dette rommet så holder det kanskje. Ja, det holder det. Det er lav bar å klarere, men uh, vi sitter i hvert fall i studio her i Istavanger, og vi skal ha en kjekk episode til dere, tror jeg. Det har vi. Det ser jeg på forhånd, under helt videre hva som kommer. Men, uh, jo, vet vi vet jo hva som kommer. Jo, ja, sånn cirka, med ja. overskriftene. Eh, uh, det blir mycket nyheter. Det har du lovat, Jocke. Ja, det är det är utlovade nyheter nesten. Ja, og kanske en uh, lek på slutet om det räcker det. Ja. Uh, men vi får se om vi det räcker um, det. vi kan ju starta med va sånt snäpp. Vad är det vi har spelat sist sist? Det finns så fryt länge. Men eh uh, vil du starta? Ja, jag kan starta jag. Uh, jeg tror ikke jeg skal si hva jeg har spilt siden sist jeg var med, for det er jo et år siden. <laughs> ja. Ikke at det har vært så fryktelig mye, men uh, jeg, i de siste par månedene i hvert fall, så har jeg spilt uh, tre spill. Det ene jeg kom i, i nyheter litt senere, og så har jeg spilt uh, Diablo 4 med dere. Yeah. Også. Mm -hmm. uh, så har jeg spilt uh, Valheim. Fortsett på Valheim. Det, hver gang jeg går i Valheim så er verden helt forandret altså det både fordi spilet har vært men også Henning har bygget noen vanvittige slott eh, ja det som har vært på en måte oppe fra 1000-tallet til 1500-tallet vi ja. gikk fra tre hytter og plutselig var det steinvegger og metaller og alle slags fyrelige greier og, og, og ulver eller hunder eller noe sånt har fått plutselig ja, det er, det er litt litt Nå har några där med lite uppväxta lite grött. När han fått hönar och og kyllingar. Oj. <laughs> så det är liksom ja, vänta lite på Docker då att jag ska jag ska slänga Docker på igen så man kan uh, ta de de nästa perioderna och uh, nästa bossen. Men uh, det var en sån en uh, update for Mistlands och så kunde inte dyka mig. Jag måste bara in och og testa litt, men ja. for at det skulle la seg gjøre, så måtte jeg ta en boss alene da. Ja, for du ventet litt på oss med å en boss. Hvorfor du kjenner du ventet litt av lov... stund? Jeg ventet ganske lenge, egentlig. En måned, liksom. Men man hadde ikke planlagt at vi skulle spille dette her, sånn, nå med det første. så hadde jeg ingen andre spill som hadde lyst til å spille. Mm. Nei. Og siden jeg har litt begrenset tid til å spille, så er det lett å bare ty det som er tilgjengeligt, i stedet for å sette seg i noe nytt. Jo, men klart det. Det koster ganske mange timer å bli kjent med en ny verden, en ny mekanikk. Mm. Nytt kontrollsystem, nytt alt. Ja da. Nei, så jeg, jeg sa frem til det. Vi skal fortsette på det. Ja. Spillet er jo lengt fra ferdig denne. <laughs> ja, för det är ske. Hur kallar du det? Gold eller altså det. Det är en ny Oracle Access. Ja, ja. Är det version 1.0, då är det färdigt? Ja. Då blir det liksom lanserat. Ja. Eh, men nu det långt ifrån 0,3 eller whatever. Jag tar det så någonting där, men... Nei, for det har vi jo sett noen store endringer Mens vi har spilt Det var ganske ja. ferskt når vi begynte Eller hos ja. ferskt Ja, ja det, Den siste store endringen var jo, var jo veldig stor Med, med Mistlands Ja uh, Og så blir det Jeg tror det er polarnek 2T Ashlands Og Deep North Ja Og då er kartet dekket Mm. Hå, da er det ingen uh, Blanke Da er det ingen nye sånne store Nye biomer da på. Så jeg, jeg ser på mig at uh, Spillet er, Blir lansert Og at det er ferdig da. Jeg er sikker på at det kommer ekstra innhold Og men ja. At kart og verden Er liksom satt På det tidspunktet det er med men har du fulgt med på hva, hva spillerbasen og utvikler er, og følger du med på dialogen der? Ikke i veldig stor grad, nei. Nei da. Jeg liker å gå litt inn i, i det ukjente, uten å egentlig lese og forska så mye på det på forhånd. Ja. Det er mye av gleden i spillet for meg da, å ut av ting på egen hånd. Ja, stemmer. Det er litt sånn mekkespill. Så ja. Minecraft for voksne, eller eldre mm. ungdom, på et vis? Jeg har jo ikke spilt Minecraft, men jeg har jo hørt sammenligningen før da. Ja. Ja. Um, jeg liker det veldig godt, fremdeles. Ja. Begynner å få ganske mange timer nå etter kvart. Hvor, hvor mange timer er <laughs> det? Uh, det er vel... Øve 300 i hvert fall. på de var det begynte? Ja, begynte det før. De begynte å lere ved hute og mye. Jo, men ikke. Det var et sånt spelttreff. Ja, vi begynte vel litt før det. Så i hvert fall... Halvannet år? Uh, ja. Og da bare plukte jeg bær og hogget treer, og det er godstilling. Ja, ikke bare det. Neida, men det var liksom mye av det jeg bidro med, følte jeg. Ja, ja. Men vi har jo, jo tatt disse her bossene og sånn sammen med unntak av, av den siste noen altså, som jeg ja. tok selv. Vi kan jo fortsatt ta bossen sammen, kan vi ikke? Er ikke han eller hun ude i der? Jo da, selvfølgelig klart det er bare til å plante disse her uh, totemmer, eller hva det er. Ja, det er lagt en detalj etter og sånn, så det bare til å, Så lukker ja. vi frem bossen? Ja, vi holder på nytt. Men har du hatt noen sånne nye opplevelser der du har reist langt pokker i vold i Nyttbyom? Så lager du en portal, og så kommer du noen uttyske og raser dritten. Og så får du på en måte den tidenes lengste hjemreise. Heldigvis ikke. Nei. Det, vi hadde jo en sånn episode når vi var på, på landene på utad i vår. Ja. Da hadde vi siktet alvorret, altså. Ja. Ja, det var jo langt, langt vekket, ikke sant? Ja. Og så dro vi med meg vi på den uh, turen. Og... Jeg tror jeg var det ja. ja det er. Er det. Du var opptatt, Jokka. Ja. Så... ja men... Du var indisponert på det Ja, sant, ja. ja. Så, så da, da var vi langt, langt, langt vekket. Å, oh, ja. Så ble hva var det som skjedde? Var det en mosquito? Sånn? Nei, det var noen av disse avinene som kom imot oss, og så flykta du i... Var det ikke sånn du flykta inn i portalen? Jeg prøvde, og så hadde jeg noe malm eller noe sånn shit i sekken min, og så klarte jeg ikke å rømme. Ja, da må du ikke reise. Da må du ikke reise. Og da kom jo disse her og, ned, og var hekket ned. Ja, ja, ja. Den, uh, den var gone. Ja. Og jeg vet ikke var, hvorfor jeg ikke kunne bygge den ut. Men om noen havnet på sjøen, eller et eller annet, og senkt våren, så jeg vet ikke helt hva det var. Men i alle fall så flykta jeg da, og så prøvde jeg å holde i livet. Og du tok vel den lange turen tilbake? Ja, jeg tror det. Jeg prøvde hjälpa hjelpe deg. Men det var en lang tur, ja. ja. Det var en fryktelig lang tur. Jeg, tror jeg, jeg vet ikke om jeg seilte, eller hvordan det var. Men, ja. Ja. ja. Seilte, ja. Mens jeg prøvde å holde seg i livet. For det er litt sånn, i, i det spillet, så gjelder det å holde seg i livet. Du, du får en reell uh, penalti for å dø. Ja, den straffen er sur, og den har jeg kjent mange ganger. Du mister 10 prosent eller noe galt sted. Ja, 5 prosent. 5 ja. Og når du har levelet høyt opp, så tar det lang tid og, og levele opp uh, 1%. Ja. Uh, så jeg vet ikke hvor lenge tid du brukte det tilbake, men altså sånn, i vanlige i vanlige tid i spiletid så var du sikkert minst en time ja, ja. til å være tilbake til dette. Det er den kjedelige binen synes jeg med det spillet. Når du har daua og så må du liksom springe av nage nesten tilbake til ja, du må få utstyret. Ja, ja, ja. Du, du må lære ikke. portalen. Ja. Det er greit nok hvis du har en portal å springe til, men hvis det er nødeleggt, så må du begynne å gå da. og seile. Men det er jo kult når Henning sitter der og prøver å overleve fra fiendens linjer i ventet av at du skal ta den lenge ja, Men du klarte det ikke, du klarte det jo, mener jeg. Ja, jeg ja. Men jeg var så å sånn, se tom for piler ja. og tom for mat og sånn, før du kom. Ja och men du kom fram. Och så där var det. Ja, det gick gott. Det gick. Men det är en del resurser jag får att nya portal inbaket och eh och så klartar man sig. Du bebygde lite sån små lejer og spelade till tider. Det var så mycket spring i framtåg och inte kunna teleportera med Mm. Eh, malm, alltså järn och koppar och såna resurser alltså väl liksom ganska mycket transporter. Trans transporttapper. Det ja. det är skedligt Du gör ju så mycket. Men alika väl så syns jag eh varhel får åt den spänningen. I det söjöblicken är bättre det ubåtsspelet klarte Ja, sån ja. Så i banhem så har hon en chans. Du har litt kontroll over situasjonen, du klarer å gjøre noe, du forstår litt hva du skal gjøre. Mm. Det er jo litt det samme når ubåten i hva er det det, barotrama? ja. Bare du gikk så fort det helst, ikke? Ja, du, du vi hadde mindre sjans der i drama ja. enn i Valheimet, liksom. Men jeg det kanske kanskje typ type spenning utvikleren har vært ute etter. Ja, og så tror jeg også det er mye med det ja. Eh, uh, vi stade vart muligt å bare sette opp en uh, teleport rett med med ressurser, så hadde mm. du bare fort liksom, sånn, punkter på kartet. Mm. Men her var det liksom nøtte å ta disse her tappene. Men liksom samtidig så er jo veldig mye vatn og det bygger jo, ja, nå har vi fått langs skipet skjørt. Istedenfor ting, så vi kan kan uh, seiler gårde ganske effektivt og dekker store deler. Og det er kult når du har seilt på en flåte som knappt man holder deg i overvannet. Ja, i starten ser du ja. jo sånn. Og bare merker det en gang. Nei, altså det, det er kos. Jeg uh, gleder meg til å uh, ta bort på det igjen. Etterklart. Ja, det er vel etter Diablo. Etter Diablo? Uh... Ja, hvis vi ikke har meg annet i, i mellomtiden også, men, uh, men det må vi få til. Ikke heller i mellom, ja. Mm. Og skal vi, mens vi på hva vi har vi spilt i det siste, mm. uh, skal vi ha en liten prat om Diablo? Ja, det snus jeg. Meg og Henning, vi har uh, råttet oss litt sammen i, i knatterveggen allerede. Ja, tidligere i dag, eller var det i går? Nei, tidligere i uger. Ja. Uh, for vi jo Diablo sammen en gang i uger, på mandager, Mandate Mandate? To timer? Uh, ja Og jeg liker Diablo i to timer Ja Jeg tror kanskje jeg hadde i tre eller fire timer i uke også Men så hadde jeg hatt osen min altså Ja Ja, jeg er egentlig enig Det er bare, Det er kjekt, men det, det er så mye Og luten bare fra alle kanter og det er så mye stats og ting og sånne små forbedringer og penger og, og alt sånn, jeg har tatt meg selv mange ganger og liksom lengta litt tilbake til Diablo 1 når, når ting var enklere og det var færre fiender og altså generelt vanskeligere da men det var, det var liksom å, det var stort å finne et nytt våpen eller en scroll eller sånn, å, her var det en, fant jeg endelig en scroll, nå kan jeg teleportere en gang tilbake til byen. Mm. Her er det bare til å på T. For meg er det også spørsmålet på PC. Jeg tror det på T-paden. Ja, ja, Men det er akkurat det at jeg blir litt svimmel av alle de systemene som spelet kaster mot meg. Mm. Og når jeg prøver å utstyr meg med noe som har noen grønne biler, så märka jag Josef hörs jag. Nej. Och det var så mange fina hele hela vägen. Det var bara mose in sån obetydlig höm där. Fascsa alltså. Ja det. det alltså mer färg och mer fyrverkerier och massa fina där och og... ja. ja. men med tre man och alla har såna superangrepp og så mm. altså. mm. så så de på demoner som springer runt och ger vid kommer ner och grejer så det nästan inte kan så köra alltså. Mhm. Se skogen önskar jag att det skulle leert uppåtvis. Ja. Det var en, uh, en director's cut. Mm. Og, og hvis du dør, så har det ingen reell konsekvens heller. Det er null her. Det er, du respawner uh, tre sekunder senere. Ja, så er det sånn. Åh, det har jeg nok til å gjøre det igjen. Men, det, det, er jo, det er jo det samme å spille og gå rundt hele tiden. Ja. Det er å mose forskjellige begynner. Ja. Men samtidig så dør det, det, det seg veldig negativt ut. Men det goser meg også. Ja, de spiller, ja det, det var jo bare for å være kritisk, for man må jo være kritisk medium her i Super Trek Det kan ikke bare gi ros Nei, nei altså, det er som har fått mye ros som har mange spillere Og for de som har veldig mye tid tilgjengelig, så er det sikkert veldig livende å ha alt dette utstyret Og oppholds og koppholds og penger Jeg, jeg ser for meg i det, de som har spilt hundrevis av timer Ja och kommer gott in i systemet. Nu har sig verkligen vetat av att det är så mycket du kan uh, tweaka og sånt. Ja. Men för oss att spela så pass lite så är uh, det förmöja att sätta sig in i. På något sätt är det inte ja, gitter mycket det. Jag tänke alltså spel har svårighetsgrad. Eh uh, fotbollsspel har till och med förenklat kontrolluppsätt, sånt altså som FIFA och sånt. Mm. -hmm. Spel med förenklat kontrolluppsätt för det du er ikke en fotballfrikk, du vil bare sparke litt baller over det. <høy> <høy> Kanskje sånne som Diablo? Eller om det er Destiny, altså de som på en måte bygger på lut og intrikate power-up-systemer, at de oppgår hvordan det er valget? Et forenklet system? Et forenklet system, og at det var noe du kunne velge i starten med dine. Det er jo på sett og vis det. Det er, det er sånn originalt. Hvis du ikke skrur på alt det ekstra, så ja. får du mye mer, mindre informasjon enn hvis du skrur på alt det ekstra greiene. Okay, du får mindre informasjon? Ja. Men alle tingene finnes alligevel. Ja. At du sagt, jeg driter jeg gjennom våpen før blir bedre, på et vis. Mm. Skru av alle muntene og juvelene jeg trenger for å skifte skinn på figuren. Gjennom en destillert opplevelse. Mm. Det er kanskje egentlig en annen type spel du ser etter. Altså, nå tenker jeg på... Det finnes jo spill på, på Switchen, som jeg og deg spilte en gang. Vi var trollmenn, og så gikk med mine Parchments? Ja, sant, for eksempel. Det var en litt sånn, teitere opplevelse. Det var en litt, litt strammere. Absolutt, ja. mm. Og der, var, der, der, de ikke, der fikk du nye sånn, magi og sånt, men hver gang du noe, så var det av betydning. Det ja. var sånn, åh kult, cool, de fikk en ny spill. Den kan jeg teste. Uh, då, då følte det som en reell oppgradering eller framgang. Mm. Og det tror jeg kanskje er det dere savner her, at ting har faktisk betydning mm, ja, når du leveler opp. For nå er det jo litt sånn, ja, ja, ok, da, så får du kanskje plus2 bonus i en eller annen sted, bare, ok. Hva? Ja. det så gøy, da? Ja, da ja, kan du velge noen nye spils og egenskaper og, og sånt, men det, det er møye av det. Men igjen, altså, du, du sa at vi letter kanskje ikke en annen type spel. men igjen, noen sånn Diablo 1, det var jo kanskje det originale mm. av denne type spel. Mhm. O det var ju på mange måter det samme, bare mulig mer destillert. Ja. Men jeg tror det er, det er seg en utvikling av spillindustrien og all spillmekanikker at nå er det liksom loot og de bare kaster oppgraderinger og penger og på det skal være så mye for de spillerne skal ha så mye valg. Ehm um, ja. ja, Og, og du, folk er Gjellene heter lut. Ja, lut. Lute, lut er jo tingen, liksom. Lut-bakses og... Det er svære man har tattverk i dag, Ja. Men det plinger jo 777 og bingo og fluegge av eller... Ja, for det er jo litt sånn hver gang du åpner en kiste i Diablo, så er det litt sånn, Hei, hva er i kisten? Er det noe bra? Altså, du, det er jo gøy når du får noe bra utstyr. For vanligvis er det mye graps. Alla ja, mig graps. Mig gapps odel kanske det som är så skipt att du du får alla altså, det grapsmode dig. Alltså gå om de bags och sälva eller så ta mig och bryder ner det andra ting men det det är liksom du föra en söppelman som bara frakter graps fram och tillbaka, sant? Ja, för nu är det. Jag har ett sån Så jag så är så lite vondt att gå i kurva alla det klotta utstyret og, og det er mange forskjellige ferger, ikke sant? Du har det, der, ah, okay, det som bare er vanlig kvitt, det plukker du ikke opp lenger. Mm. Og så kommer det sånn magic, så blått. Mm. Sånn, ah, uh, er det plukker du ikke opp lenger lenger? Nei, det, det sitter jo nesten i, men det sitter nesten i genet på en måte. Plukker du opp og, og ser det er. Ja. Og så er det gult, så er det, hva er det, legendary? Eller? Ja. Det er gult er bra, ja, så det rødt, så det legendary. Ja, rødt er det beste, så tenkt. Okay. Ja, ok. Det er ikke noe epic, eller... Uh, nei, det er nei, jeg jeg tror det. tror at det er ikke det, jeg har. Ja. Alright. Nei, så, så det liksom... Woow, så mye greier. Du drar med seg. Og så skal du liksom... Skal du gitte og det, eller hva skal du gjøre med det? Skal du bryta det opp i uh, komponenter, eller skal du selge det, eller skal du spare på det, eller... Er det vits? Og så er du bare sånn, okay, ja, dritig. Du bare stashade några plasser och sällde där eller komma sig vidare. Jag kvar det som när vi spelade. Jag var lite frustrert för det då dukade upp guld överallt. Mm. Jeg søren, kan skrapa <laughs> ja. med guld så säger jag henne om guld brygger för oss och köper större förvaringsplats. Jag vill läka alla tingen nu din Stasha. Så gick ju vars det kostar sånt 100 100 150 000 sånn. Det kostar ju mer och mer ju och för du köper så ja da, det er det jeg bruker guld på Hallo. kjøper kjøper meg enda, enda mer bygger kort og, og sånt og stasjer meg rapet det kommer til å se ut som Ivar oppe i uh, Diablo-basen men ellers er det et kult spør. ja det er jo, altså du sier det det er jo helt sant, altså, det, det er veldig gøy i sånne små kan kaller du det, spilt Alltså, det är nästan sånn som gamarens då så här. Jaha, det är den där sån där karateaktigt. Ja, det är det er, sånn ja, det. Er, det, er det. Ja, för jag tänker inte så allmäny om att spela. Nej, det jag ske heller och det som jag går är lätt sund. Jag var väldigt inne i jag vet uh, i alla fall Joachim hatar det men Loren liksom från starten. <laughs> ja, så så diggar jag uh, Diablo i historien jag läst. Jag hade ju sån här stor äska vet du med detta refte och <laughs> Sekund 4 då? Nej nej nej nej nej. Ja, ja ja ja ja ja. Nu är vi tillbaka i kreativa på 95. Eh säger jag 95 timmar men man måste faktiskt checka det typ. Rett... Ja. Så så det var ju det var ju litt mer rette äldre skrutpar förr och då sånsett. Och och var skickliga inne i där, men intressant att några som är spelare Se sånn. Uh, hva var den nå med sko? Hvem er den? Hva, hva er historien? Jeg har ikke peiling. Et godt kompromiss midt imellom. Det er mye bare stemme skuespill, det er det jo. Og jeg liksom at de har prøvd, og, og på en måte videoklipper, de er jo kjempebra. Det er blizzet, sant? Det kan de. Ja, videoen er kule. Videoen er kule. Mm. Men når folk snakker, når de kjøper, man sier «Åh, oh, redd sønnen min! Fordi han er fortapt i tempel!» Jeg bare, bare skipp, skipp, skipp. Greit det. Jeg går bort og banker alle. Gå til et gul, gult kryss på kartet og slå alle du treffer. Ja. Ja. ja, her er liksom verden, altså demonene herrige her, og alle de der små landsbyerne brenner, og og det er full krig, og det, det er helt gale, og så kommer det en man som er sånn, oh, jeg har mistet ringen til faren min, kan du hjelpe ham med å finne den? <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg gitter det, altså. jeg, har, jeg har andre ting å gjøre på. Men hva synes du om historien nå da? Nå er det jo eldiabler og erkedæmoner og greier. Nei, og jeg henger ikke med. Nei, jeg har jo heller ikke det, men det føles ut som du gjør det når du er på chatten. Du har jo hørt noen av disse i ja ja, när får i lätt flashbacks på en eller mode att uh, jag vet att du lilla detta är datter Du Mephisto. Mm, datter en jävel. Ja. Eller så så av de prime evils. Ja. Uh, så så jeg har liksom jag har hengt litt med men men hva som faktisk sker i spelet nå, Vad vi gör och vad vi gör det, Det hänger ju med på i det hela så det var jo fordi du frøs ut i vinteren i starten, og så kom du inn i en landsby, og så begynte ja, du på pappa... en ulv da å hjelpe deg. Så kom det en ulv som viser seg å være, er det Mephisto det? Ja. Som er pappaen til, til Rune Bertha. Ja. Og så bare banker du alle på den veien. Mhm. Mm og alle regner gal kompis eller lærling som har gått bananes, og så banker du de også. M vi er alltid på, liksom på helene etter henne her, Lillith. Altså, vi jakte på, og hver gang vi kom bort, så var hun nettopp der, føler jeg. Hvorfor er vi så besatt på å ta din nett? Jeg vet ikke, jeg synes hun virker litt sånn grei, egentlig. Jeg synes <laughs> hun virker <laughs> grei. Hun virker ganske grei og ganske ja, men hun er sånn, ikke... Hun er sånn, dere må skape dere... Hun sier til disse bønnene, ikke hør på prestene som ber dere gjøre det. Skabe deres egen verden, som egentlig er et bra budskap. Du var jo hun som lagte denne verden, det, ja? som vi spiller i. Ja, det ser du. Her du, har loren. Og var det Inarius, engelen, mm. temonen Lillith og, og, og Huerbertha. Ja, for vi, vi gikk opp et sånt tempel. Der var noen sånn engeldype, så hanget ting vei i høyserloftet. Ja. Ja. ja, det stemmer ja. Så det, det. Så liksom, Lillith, uh, daughter of hatred, mother of sanctuary. Og Sanctuary er den verden med... Åh! Ja, men nå faller bilen litt på plass. Og Sanctuary er et sted midt mellom himmel og helvede. Og jord? Ja, det er på en måte altså, en erstatning for jorda i dette universet. Og er det jorda? Ja. Altså, vi går jo rundt og får eh, blessings fra uen imellom. Når vi finner statuen hennes. Er det jo? Så det er jo sånn... Jeg, jeg Altså, hun er jo ond ingen, men jeg føler ikke hun er tvers gjennom ond. Hun har liksom en agenda her, men uh, jeg føler ikke hun liksom... Jeg tror det, det, det virker som en bra karakter i hvert fall, sånn. Hun mm. har litt flere sider til seg, enn om bare liksom, jeg vil ødelegge alt, jeg er stygg og ond. Ja, hun var jo opphavet til de første menneskene, sånn at jeg forstod det. Mm. Jeg vet ikke om dere husker første uh, videosekvensene altså, som han rett med, de første nekromenserne. Jo. som var södern hennes. Det är södern hennes det. Ja. Rathma. Ja. Som redan fått ett par sen. Som engeln. Ja. Ja. Inarius. Stämmer. Jag ja, kan det kan du jucka. Grattulera. Nu vinner, nu det bättre än förr. Nu det gay. Och lufta. det. var en satt mittlat tid i ett Mm. Alt der, altså. men, men tydeligvis er det en historie her Det altså, har jo ikke tenkt gjennom dette Og så har de liksom skrevet, De har skrevet en, en, en historie Det er bare meg som ikke er så investert Kanskje Hva, for Jeg forstår ikke hvorfor han karakteren som jeg er Skulle gitt bry seg mm. Han kan jo bare gå til å kose seg Og ingen kan ha gøtt dem Hvorfor ja. springer han etter Lillet? Ja um, Det siste vi har Femt ut Nå var jo at Lillet å få en av disse lesser evils ja. i verden altså inne i Sanctuary og mm. det er sånn demonaktig det er en av disse her søskene de syv søskene, det var tre prime evils så. det var Diablo, Baal og Mephisto Bam, ja. mm. og så var det disse her uh, små søskene holdt de på seg som også er ja, hoveddemoner kan du si är alla hallå med rören. Hallå där Helena, så ska ni ta. Och här är på sån rare falska religiösa rörelse rart ut och säga det, men vad uh, det vad det är ju det är uh, religioner. Ja, i motsats till andra uppdikta religioner så, De, de sa i hvert fall en offisiell manusforfatter da, helt sted. <laughs> ja. Men, men det, du, kan, du kan forklare meg, Erning. Altså, spilscenen heter jo Diablo. Han er jo... Jeg trodde han var liksom, den store, største onde av de. I, I Diablo? En? En, ja. Så var jo han uh, hovedbossen. Ja. Men han er ikke det, liksom, egentlig. Eller etter hvert så har han kanske kanskje blitt nedgardert, eller... Nej, men altså, jeg husker helt uh, i, i toen, hvem du slåss mot der, og så var det trien. Det der strekker seg over ganske mange år etter hvert. Mm. Uh, trien var veldig annerledes, følte jeg. jeg. Jeg spilte jo gjennom trien. Jeg, jeg spilte trien i sammen, ja. og da forstod pøkken. Det, det var veldig sånn... Det var mye lysere farger, det var helt annerledes. Engler og dæmoner, det var på en helt annen plan, ja. følte jeg. Mm. Sånne Nephilim-hal-dæmon-djeveler, ganglige ting og greier. Ja, det var ikke helt Diablo-fil over det spillet, nei. Nei, det føltes ut som et sånt gudespill. Men, men serien heter fortsatt Diablo, selv om det ikke er nødvendigvis handler om han lenger. For nå treffet vi jo Diablo. Han var bare sånn en NPC i et hjørne. Eller, han, altså, vi fikk jo hjelp han. Men han var bare på i forbifarten. Av Diablo? Ja! Men altså, vi, vi, vi, vi treffet jo på han også. Gjorde vi ikke. Sist. Mephisto treffet vi på. Et, jeg er på om vi på Diablo også. Eller tar jeg feil? Mephisto er ølven. Uh, ja. Men du følte en av disse gudene som... Ja, det var tre uh, shreins ja. som vi rensket. Med. Ja. Som vi som vi ba til sånn at blessing fra Baal, Mephisto og Diablo. Ja. ja. ja. Og då var en av dem bare sånn, hei Diablo, hej hej hei. Og så, takk skal du ha. det. Vi treffer ikke på dem. vi treffer på dem. Men det vi, var... Vi bare sa nevnene deres ja. med eldtere. Han siste traffen på, for han ga oss et oppdrag. Ja. Ja. ja. Det er med fister. Ja, det er med fister. Stant. Ja. Men det var virker så på en måte ikke betydelig at her var Diablo som er navnet på spillet. Men så langt i serien så handler det ikke om han. Nei, ikke så langt i, i dette spillet. nej. Eh uh, uh, det har gått rätt med att Han var i alla fall en uh, en uh, skummelt typ Peter Första. Ja. Var uh, vansklige bossar uh, slå i Första spelet. Ja, han gör ju väldigt bra igen. Som skräta diablo. Ja. Eh jag syns inte de bossarna med har mött så långt har vært utmanande. De tåler väldigt mycket. Men jeg gjør ikke noe annerledes med de enn hva jeg gjør med andre fiender, eller minibosser. Når jeg spilte alene, så var de vrine. Ja Men når vi tre er sammen, så er det veldig mye lettere. Ja, fordi bossen fokuserer jo stort sett på en av oss. Ja. Mm. Jeg merker det med den karakterien jeg spiller, altså så er väldigt veldig avhengig av att uh, ja. at det kommer med sånn fiender som så er lett å drepe, sånn at det kan bli til blodpøler på, på jorda, så de kan vekke til liv igjen med, i form av skjeletter og, og sånt så nå det bare liksom noen få eller en uh, som tåler masse og ikke dropper masse ja, blodpøler mm. ikke, uh, så blir det veldig vanskelig så lengt Altså, du er best mot masse, masse, masse svakere fiender. Ja, det kan, det kan være at det går an å gjøre bilden på en helt annen måte, og dermed gjør det lettere, altså. Men ja. det har jeg ikke satt meg inn i. Jeg skjønner ikke hvordan din karakter skal klare seg mot enkle, store bosser, som ikke... Altså, innimellom så sender de jo sånne mobs på deg, men du er jo så avhengig av disse små fiendene. Altså, hvis de ikke kommer, er du fucked, da? Det... Jeg läste så pass at uh, når du kommer till level 50 eller något sånt så kan du offra alla dessa så anbefalade offra alla dessa minnena. Ja. i förhand till få for att elva göra dig själv starkare. Okej. Okay. Ja. Ah. Ja, okej. Okay. Inte det egentligen hela poängen med när kommentarer borta då. Jo, det er lite ett koncept alltså inne Ja. Sin, jo. ja. Huh. du jockade du en Mighty Barbar, -bar. har du... Ja, jeg brukte jo en sånn forhåndsdefinert ja. bild på nettet. Og da ble en mer effektiv, for da spilte de jo like... Tannhjul i maskineriet mitt på laget. Mm. Det er jo kult at det er så sinnssykt mye å velge mellom når du bygger en karakter. En barbar, en barbar? Ja, ja, det stemmer. Så jeg ble litt svimmelere og trengte egentlig den guiden. Men han er god mot store fiender. Han gutter de sånn som de blør. Ja. Då har du fördel att det inte dör för fort egentligen. Ja. Ja. Så det det bra det, men ärklarmän så för desto dåligare på stora grupper. Ja, for du har ju inte sånn area of effect angrepp som tar masse. Du är bäst på enskilt mål. Ja. Og så tar du gör mycket på det enskilt målet då. Definitivt. Ja. Er... en glas kanon i åt uttryck. Yes, uh, det, ja. sånn, jeg tåler ikke så mye, jeg gjør jo faktisk det Er det fordi... så svart han heter? Ja, han Men selvfølgelig bilden er en sånn glass cannon bild uh, Og det betyr at jeg gjør mye skade Jeg tåler ikke så mye selv Men det liksom mener jo at jeg skal holde meg litt på avstand ja. Og så har jeg alle våben Alle egenskanden mine er lyn- og sjokkbasert Så når jeg sender ut lyn Så sprer det seg til alle finene Så jeg funker jo best på Store masser jeg har. For har en sånn, en passiv egenskap at hvis jeg klarer å drepe en fiende, så eksploderer han. Og da, altså han eksploderer i flamme, og da skader han andre som er rundt han. Så hvis det kommer en bøling mot meg, så kjenner jeg ut litt sånn lyn, og så dør han egne, og så blir det som en dominoffekt. Det er det som er poenget. Men har du noe som funker mot de store, stygge uh, siderfiendene? Ja, altså, jeg, jeg har en sånn uh, ultimate og den jør at det genererer valdig med elektritet og då bare på liksom, pøse på då kan ik pørse på mod endfinde. men den har en, sånn en så en kjrlingsseffekt på et minut. Så je kan på når brune ultimaten så gjg van viktig i skade, men så er det et minu der ikkeædig in, mer ineffektiver. Ja. så vi bare komme ikå nav og hå mykle baregrund og isje dø. Og så er det lit andan. Sånn, ja, så gjør vi normen det, det er liksom et minutt sykluser der jeg er mest effektiv, og innimellom så tar jeg mindre finere da. For å bygge opp, et, jeg har en sånn elektrisitetmeter nesten, mm. der jeg liksom jo mer jeg skader andre, jo sterkere blir jeg selv. Så jeg må liksom kon, konstant dreve folk og for å bygge opp min egen manner da. For manner er på en måte min valuta. Det er den jeg bruker for å Uh, spesiale grep. Og du har ju rage, eller du har kanskje like, eller sånn, en annen type. Ja, jeg husker ikke dette engang. Ja. Fury hos meg. Ja, og du blir sint. sint. Og, og da kan du bruke spesiale egenskaper, sånn. og sånn. har du en annen mindre sint. <laughs> ok. Det er sant, du bruker opp den. Ja, ja, den. ja. Ja. ja. Det gjør det godt å, å banke litt. Uh... Ja, bare luft ut, trenger ja. Det. Ja. Får du ut? Ja, ventilere. Det er vansig. Men din ultimate, hva er, den, hva er det den gjør? Da kommer det tre sånne Givitar, eller Legendary Heroes. Ja. Spinner over på brettet og høye. Ok, ja. Da, da, hvis dere ikke har travelt før på skjermen, så blir dere travelt også. Men da, altså, de gjør sin egen ting? Ja, ja, de fyrer rundt og okay. spinner, spinner. Ok. Jag tror att det ju level 30-40 i en klass. 40 cirka väg dit. Ja, det går nam, når du end game som sånn, ni fall till och på toppen. Altså, da, når då när på level 50 så kanske du och flere flera egenskaper fra det tre. Då går du över i Reneg nei, Renegade, Paragon 3 som är lite annorlunda. Ah, eh, du också från det Uh, ja, jeg blir jo level 51, 52, 53 Men da Jeg kan ikke Jeg kan ikke nye ting I det gamle treet Det er 50 poeng i Vanligere skiltret Ja, det mener jeg Men det er mange snacks i Paragant Jeg tror det er mer sånn Plusser og minuser Mest plusser I, i, i tallene dine ja, Så det er ikke særlig spennende ikke, Du låser ikke nye egenskaper Eller nye nye magier, liksom. Eh, men jeg har så vidt satt meg inn. Der. Det er jo litt greit også, da, at du ikke bare kan velge alltid. Ja, at det, ja. At du må velge noe, liksom. Mm. Faktisk, og veldig fint at det går an å bytte om på egenskapene. Du selger det for en gullmunter. Ja, det, det koster deg ikke så mye Nei. å eksperimentere. Altså, jeg, jeg vurderer jo å, å gå til en bild, kanskje. Alltså har jag provat den här glasskanen Lightning Solar Stone, det är ju schysst det, men jag gör det same oavsett vem vi möter på. Att han samma cykelusen. Ja ja, sant. Men kanske ska gå åt något helt annat och bara se om det är schysst. Ja, det stöter jag. För alltså Lyn och Torn är ju schysst det, men jag kan och eh jag kan också bruka flammer med ett roor, eh det er jo kjekt, det. Eller is. Isbasert. Fryser ting. Nå har jo Henning en ganske god isegenskap. Har du ikke? Jo, jeg har en sånn skeletter uh, som så av og til fryser fiender. Ja, for det synes du godt når du immobiliserer fienden. De ser det bare, så kan du passe. Altså, det, ja, det støver det. Ja. Ja. har ikke så mange ting som, som ger en effekt på fienden. Som for eksempel syre eller... Uh, is. Men hvordan er det lyne funker da? Jeg, jeg, jeg tror ikke de blir det, kjenner du. For du skulle jo att at det, hvis du får lyne deg, så blir du liksom sjokka. Ja. Men jeg føler at folk bare fortsetter det som før. Ja. Det sprer seg, men de får ikke en sånn element-effekt ja. som er så kjekk. Ja. Men du får litt blø, Jokka, sant? Jeg får litt blø, altså så jeg på Norge utstyret at jeg er med boende, så service jeg står stille. Ok. Så jeg tror hvis du bare får veldig mange typer utstyr, for eksempel som har akkurat den bonusen, mm. uten at de vet hvordan du skal få det, for det er jo bingo dette. Nå har du hele armere med samme bonus da, så blir det vel ganske sterk. Så du skal stå og stelle hos Ja, noen har utstyr med seg det. Mm. Og så er det andre utstyr, så er, bonus, så er det bonus og andre ting. Men det var det jeg la merke til at to-trier de hadde. Mm. Ja, så jeg ser jo, du kan sikkert bygge fint men kanskje du må bare meie nær folket til å få rett utstyr? Ja. Og det er jo alle disse aspektene som er et system som på en måte oppfordrer i en system på systemer som kan påvirke måten du spiller på. Uh... Og noen av de aspektene har du for evig? Ja. De som du finner ut i menyen? Ja, det stemmer. Ikke de som er i menyen? Det stemmer. De det ja, det stemmer. Ja, det stemmer. En. Jeg måtte lese meg opp av dette, men etter jeg har på en måte fiklet litt med det, så skjønte jeg det. Men det er ikke intuitivt, nei. Nei, det er Tommyball dette her, altså. <laughs> Tommyball. Nei, helt komplett uforståelige regler. Har du spilt noe annet? Nå har jeg dekket Valheim og Diablo, så da var det bare det siste, Som vi ta på neder. Ja, det sparer jeg. Jag tycker att jag blev roligt med. Ja. Det är det som jag tänkte ändra mig på nu att jag har spelat. Ja. Vad du lägger tror jag. Väldigt jag ska finna listor med. Uh, Nej, jag ska i sharp i uh, Men jag har jag har spelat spel på PlayStation med Mosaic. Ja. Alltså det är norsk spel och norsk indiespel. Men det varför hur ramlade jag Mosaic? Det er det som minner om disse danske spillene. Limbo og... Ja, i, i, i så så var det litt sånn enkelt og... Uh, jeg vet ikke hva du det. Mistifistisk, er det ja. det ja. Altså det er indie-spill, så det er ikke det store selskapet. Og jeg husker ikke helt hvem som lagde det. Men uh, det var på en eller annen sånn... Uh, ikke Rain Games nei, det kan det være. Jeg husker men det var i alla tror jag såg det spela på en annan sån lista av sån hej, checka norska spel du kan prova. Och så och så laddade jag det kostade ju 40 kr, flott det. Eh uh, och i sig själv är ju uh, det det på mode det koncept. Det är inte så mycket sån spelspel. Det verkar som en uh, nästan som en sån konstprojekt og simulator. Ja, for my mye av tiden så går du rundt, for dette spillet handler jo om liksom, det monotone, uh, altså når du er bare en liten brikke i samfunnet uten betydning, at du ser hennefjøren gå, våkne opp, gjør den samme rutinen hver gang, går på jobb, gjør en oppgave som er helt sånn, og du gjør den oppgaven innimellom, som er sånn ubetydelig og meningsløs. Du uh, det meste, altså det som er mest Gameplay, om vi kan det det, er at du starter i bånden, og så er det akkurat som et stigespill. Du må, skri, altså du må tegne en linje som går opp mot et endelig mål. Mm. Um, og så kommer det blokker mot deg, så må du tegne alternative linjer. Og alle linjene har, på en måte, det koster energi, så litt sånn strategi, men allikevel, det er ikke så krevende. Det så krevende. Ellers, i det spillet, så går du fra og til jobb, men innimellom så skjer det noe annet der du ser farger. Og det tror spillet prøver å liksom, fortelle deg at det må finnes noe utenom denne monotone verden, utenom denne rutinen som du gjør hver dag. For plutselig så ser en en gatemusikant, ja. og så hører han gjestmusikk, og så er det liksom, vanligvis i spillet så sånn svart kvitt, men så kommer alle farger i, altså, i regnbundsfarger flyr det plutselig. Krutter Ja, du ser liksom at han våknet i liv og at det liksom verden er mer enn bare dette eh, skallet som han vanligvis er. Mm. Og det er nok det spillet prøver å fortelle, men for meg så ble det faktisk litt sånn ensformig. Både liksom denne, og denne trafikken og gå frem og tilbake og sp spille jobben hans. Det ble litt kjedelig. Så budskapet är bra, men eh uh, framföringen är lite sån. Låt dig låt det goda. Jag gör det monotone. Ja. Ja, det blev faktiskt monotont liksom. Ja. Trots det så är det väldigt god idé. Ja, ja, ja. Man jag säger ju får mig att bort kan kan gå lite chase. <laughs> ja. Och laga laga om den kjetlige vardagen og lite sån Jag kufar igår och det är ju därför man spelar. Ja, då med det spelar ju lite på att koppla av från allt det på Godmost. Ja, stämmer. För att koppla in i det. Ja, for, det. var lite sån det är lite sån Matrix känsla av använderne. Ketan. And, Andersson. Hva han, uh, Nio, i, i den uh, maskinverdenen? Mr. Anderson! Mr. Anderson. Du følte litt som en sånn drone som bare gikk på jobb, og alt var liksom kjedelig. Ja. Um, så, ja. Det er et helt greit spil. Du må ikke spille det, liksom. Midt på tre? Midt på tre ja. Men det er jo litt sånn norske spil. Jeg er fan av, av at de utviklere prøver seg og alt må ikke være triple A og alt må ikke være sånn varer hundre timer. Nei, så jeg ligger i forsøket, og, og, og spesielt norsk spillindustri må jo bare vokse. Vi henger litt etter danskene og svenskene. Uh, så hip hurra! Uh, jeg har spilt mosaik, ja, og så har jeg spilt uh, Alan Wake 1, fordi jeg, har, jeg hadde det bibliotek biblioteket en eller annen grunn. Jeg den var vært gratis på Playstation-tjenesten. Ja. Uh, og jeg, jeg hadde jo sett Hei-spillet Alan Wake for 15 år siden, sikkert. <laughs> det er et gammelt spill. Ja. Og da fikk jeg liksom, ok, dette spillet handler om. Men når jeg spilte det selv, så... Jeg ble investert i historien. For det er en veldig spennende historie, og det er en spennende verden de har bygget opp. Det er de finske Remedy... Ja, ikke det Remedy. Ja. Ja. Og det har faktisk knyttninger til de andre spillene de har lagt, og det er litt kjekt. Max Payne, altså. Uh, jo, men Control er jo et av de nye spillene. Ja, det er jo Remedy. Det er en direkte kobling mellom Alan Wake og Control, faktisk. Nei. Så det, det hänger sammen. Hå. Men jeg kommer til å snakke mer om Alan Wake I neste episode, tror jeg Siden det er litt skremmende spill I hvert fall det er neste episode som blir skummel Ja, denne episoden er ikke skummel <laughs> Men jeg kan fortelle mer om Frustrasjonen min med Alan Wake Neste episode ja. Og så har jeg spilt Starfield, ja Jeg og Henning kan snakke om Starfield Og så har jeg spilt Mario Kart Deluxe. Yeah. Uh, online uh, Det var så man vitt i mange nye kjekke baner faktisk. Uh, og, og jeg fikk jo Grisebank fordi jeg har ikke spilt dette på lenge. Uh, men det var gøy da. Så det, men, det kom sånn utelige pakker med baner. Jeg andre, har jo abonnert på dette i uka. Vi må jo betale på dette. Ja, det har man. Ja, så ja. da må vi jo utnytte det. Ja, det synes jeg. Uh, men uh, mange många av dessa nya banor är faktiskt banor fra antingen så eller så är det från arkadespel. De. Så kanske bra någarna dig? Nej. Så så det var lite sån jag föllde jag spelade mot folk som kunde mm. uh, sånn, uh, det. Dessa brettar mycket beröm mig då. Mm. Eh men några av de brettorna är ju också lite det är inte det är en bana som går i ring. Du startet et sted, og så ender du et annet sted, men... Jeg liker de best. Det er på en Det er, måte... er tre runder, men det er ikke runder. Ja, ja, ja. Tre seksjoner av tre seksjoner. en storbane. Mm. Så det var ingen, på en det var ingen læringskurve. Jeg kunne ikke huske, liksom, åh, der kom den svingen. Du måtte bare... Du ser svingen komme, så må du bare prøve å svinge. Ja. Men jeg tror Mario Kart er jo et spil som... Jo mer du spiller, jo kjekkere er det. For da kan du banen. Jeg fikk du denne en... En runde til, følelsen? Ja! Ja! Ja, jeg fikk litt det, ja, altså. Uh, spesielt når du må, får, ikke bare får bank, men du faktiskt kommer på en all right-plassering. Mm. Uh, men det er liksom, du vet, en følelse når du det går nesten bra den siste runden, og så får du, gjør du en tabbe, eller du får noe i revet, og så kommer det kommer bare mer og mer og mer, og så det, står du stille, helt til alle forbi deg. Men ja, det er ikke noe hyggelig følelse. Altså. Det nei, var rakende fullstendig. Da bombede det inni meg, bare, åå, det typisk, liksom. En ulykke kommer ikke alene alene. Det er ingen kontrollerbaser som har fått art på seg gjennom story. Nei, nei. Er, jeg er ikke så sint. Men, uh, men uh, ja. Det er, det er kjekt å, liksom, å oppleve Mario Kart igjen. Um, så det må vi spille. Og så er jo F-Zero 99 hudet. Det nyeste i, ja, i 99-spillet, 99 du har hatt... Oh yes please, um, kjekkig og sånne magisk Pepsi med mango -smag. Du har hatt uh, Pac-Man, Mario, uh, Tetris, og nå er det F-Zero. Spilte du Pac-Man? Jeg tror jeg det en eller annen gang, ja. Så jeg litt, gjorde det ikke. Nei. Litt Mario, bitlig Tetris, nå er det F-Zero. Ja. Det, disse spill kommer og går jo litt, sant? så det er jo liksom, ikke sånn... Det er jo ikke et kule konsept. Det er like konsept, ja. Det. det er det uh, siste nye hete, som er en sånn... Uh, Battle Royale. Battle Royale, ja. Og så er det gratis, sant? så det, jo, det koster jo ingenting. Ja. Mm. Jeg tror det er egentlig det, altså. Hva uh, Ja, i hvert fall i forhold til mine spill... Jeg har jo testet demoen til Dave the Diver, det synes jeg alle Dave the Diver? Jeg har ja. siklet litt etter Dave the Diver, ja. ja. Det, det, det er et spill som bare passer meg kjempebra. Fordi det er en sånn blanding av sånn retro-stil, litt sånn, eh, sånn management-simulator. Du skal styre en sushi-bar. Samtidig som du dykker ned i vannet og utforsker lite hav. Du så kom ingredienser til denne sushien. Ja. Så, så halvparten av spillet er liksom sånn eh, Metroid-utforsking eh, av vann. Eh, så kommer det monster, og så oppgraderer du kanskje hapunen din. Men så må du passe på vanntakken også, ikke sant? Eh, og så kommer kvelden, og så skal du passe på barnen. Og da må du liksom, det er litt sånn, heter det, kokkespillet? Och hur gick det? Åh, det så, det så Men du måste springa fram och tillbaka, passa på att gästen har nog i glassen sitt, eh kutta upp sushi, eh fylle på med fisk. Ja. Det är sån multitasking. Ja. Alt presentert presenterat i en läcker retro Super Nintendo grafik. Vilken konsol är du har spelat det på? Eh, det den demo på switchen. Är det på switchen? Ja? Mhm. Mm det där förväntningen. Ja, jag har ju, jo... jag det. Faktisk kommer jeg ut. Ja, jeg kommer til å det. Jeg trodde det var ute, jeg. Nei, det var en bare en på demo. På PC er det ute da? Ja, ja, ja, det er det, det, er det, det er det. Men det er et spill som passer perfekt for Switchen. For meg, for du kan ta den med på reisene, spil i seng og... Kosa deg. <laughs> det <er> det. <laughs> Vel, jeg har jo spilt og... Uh, det var en annen spill, hva faen? Ui, hadde skatt. Ingen lyttet <laughs> der? Ja, vi uh, lager språkbrukken. Øhm... Uh... Hva var det for noe? stod det helt stille. Jeg mente det var på Switchen også. Altså. Ja. Uh... Ok, men tar det senere. Er det en snakke med demo, eller? Et helt spil, så du nå glemte det i farten. Jeg følte det var en demo. Ja. Uansett. Ikke viktig. Nej. Då har vi kanskje veldig kjapt, ikke kjapt det i det hele tatt, Snakke om hva man har spilt. Ja, vi er jo stramere enn, ikke Kari Trond, men Funky Gine i dag. Så. <laughs> det er det introsekvensene. Det var nesten en time da. Ja, det er bra. Det da, da. Det er da er vi i gang igjen. Og vi koser oss med Pepsi Max Mango fra Rema 1000 Storhavn. Og oh, den er oppe i bakken. Ja. Den er god, den mangoen. Takk skal du ha, Henning. Jo, vær så mm. Det er ikke bare på Remathusen oppe i bakken på Storau. Altså. <laughs> Alle bare står om etter Remathusen. Det er det, ikke noe spesielt med akkurat denne brusen i mm. hjertet de av denne butikken. Og så hadde de jo en, en korg med ekstra fin pris på en ekstra stor melksjokolade. Var den billig? Ja, ja. Åh, oh. ja, 30 kroner. Ja, det er så gale. Ja, det er en de, de kost, kjenk. De, de koster på et, 40. 50, det er på. Du, men siden jeg har dere, altså, denne boble-sjokoladen som Freie har blitt eh, anklaget for status, å Stratos. Har han ikke spist den? Ja, jeg har spist den. Er han god? Ja, ja, han spist akkurat Stratos. Han gjør det, ja. Ja, ja. Altså, du hadde ikke visst forskjellen, sier du. Han er dobbelt så dyr. Ja. Og så har han en lite sånn lag med vanlig sjokolade på den ene Åh får bo kommer. en gammal. Åh. Men elles alltså er samme greie Det var noen på jobb i dag som sa: "Å, den er så mye bedre." Ja. Kanskje minne smaksløk er ikke <laughs> raffinert nok. Meninger du hadde du visst noen? Nei. Nei. Det har jeg ikke Nei. Nei, jeg ble vel nysgjerrig. No no huser, "Den er så mye bedre." Ta mai, og... her han blent, test du. Hanno då, verstus nå. Var jeg tror, altså hvis jeg er altså, game kanskje litt sånn påvirket, eller ikke helt sånn nøytral men Freya-sjokolade er jo bedre enn Ida, hvis du bare snakker sånn ren sjokolade. Jeg tenker ingeniørkunst også enn det her, jeg. Mm -hmm. Altså, Stratosen bobler, og helt genialt. Og dette hadde jeg visst om lenge. Så Freya er jo langt etter. Mm -hmm. Så jeg vet ikke om det nødvendigvis er bedre med Freya. Ok. Men det var mer freie, Jeg tror det er større. Ja, de, det, er de, det er de. Og så liker jo du kjøleskap, kall sjokolade. Så har mm. egentlig ingen stemmerett. Oi, det er kjøleskap, sånn. Oi. Hva kan du si? Er det jo eller ikke kjøleskap? Uh, nei, nei. Nej er ikke i kjøleskap, nei. Nei, det er ingen av dere som føler. <laughs> Ak akkurat en, en sånn vanlig sjokoladeplade. Ja, kanskje. Där det, det, det er helt. Visst du, visst du hämtar för chokladskåpet, Jocke? Så blir det ja? känsur. Alltså den den är ju så att hos mig, men visst du hämtar, visst dig hem hos dig och du hämtar för chokladskåpet, så er det jo nog en nice med den här knäcken. Mm. Men hvis du introducerar karameller eller nøtter eller någon annan sån grejer i chokladen, så ödelägger det den kalde temperaturen eh, selve själve Tenk. Men du bare varmer litt i kjeften. Hva ja, var det? Nei, altså, strukturen blir enderledes. Det er sant. Og det, det er sånn, ikke uh, dette, lipidene, det er sånn uh, fettkristallene. Uh, ja. Uh, det, det skjer noe kjemisk med sjokoladen. Det blir uh, en enderledes struktur på det, ja, men... det som uh, gjør at det blir mindre og i, mine, i min munn, et dårligere smak. Ja, vi er forskere om dette. Ja, men da vet jeg hva dere har gjort. Du hadde ikke lagt den sånn øverst oppe eller nær det der kjølelementet i kjøleskabbet. Det er sånn extrem kulde. I hvert fall i mitt. Ja. Nei, vi skulle ha vært uh, best i 20 grader mørkt. <laughs> uh. <laughs> Jevn temperatur, mørkt rum.. Ja. <laughs> Så er det bra. Ja, vi må ikke ha for mye lys på sjokolade, Och Karlisse. Vill du ska ta ner det? För med sportar har på Funkigine igång redan. Ja. spiser du choklad? Nej, jag vet inte. Nej, det er det jeg tror jag inte alltså. Jag jag tror alltså inte för att om choklad och Funkigine, men jag tror inte att det spist choklad som hur hade producerat för det hade blivit alt for sunt. Nej, hur kan kostas sig? Kan nu? Ja, jag kan det. Vad får säger du? Det? Nei, ja, vet du. <laughs> du vet. Er du veldig oppdatert på Funky? <laughs> Nei, ikke, ikke. Ja da, nyheter. nyheter. Skal jeg starte, eller skal du? Ta rolle 1 spilnyhet, så rolle vi fremover. Ja. Redded, Nå, det er til ja. høst, sant? Ja. Man, Nå bare ja. kommer det som en heggel. Etter uh, sommerens uh, E3, ikke e 3 konferenser, presentationer. Det var jo så mye nyheter da, så hadde det roet seg litt, og så hadde det kommet mange nye spill på markedet da. Blant annet Red Dead Redemption på Switch, bare sånn plutselig. Ja, den var jo uh, ballet, sa de. Jeg tror det. For jeg har ikke gjort noe med. Nei, nei, og med til full pris selvfølgelig. Til full pris. Ja, så folk var jo litt skuffet, fordi de hadde kanskje håpet at uh, de skulle få Red Dead, Red Dead Redemption 2 på Switch, selv om det ikke er teknisk mulig. Men det er jo et eldgammelt spel. Det er det jo. Det slapp de jo til Playstation også, men det var bare en billig... De bare trykt den opp. Nytt opplag. Ja. Andre opplag, når det har stått på coveren. Det er ikke andre utgaver. Men altså, hvis du aldrig har spilt det før, ja, kanskje det er fint for deg. Men det skulle vært billigere. Latsaber. Ja. Så det er litt latsaber, rett og slett, ja. Rockstar. Men da må de i hvert fall ha det på til 200 grunner, da. Ja, for det, det, det var full pris. Altså, ja, ja, det er 600 eller noen sånne greier. Ja. Og... og og du kan sikkert kjøpe det på Playstation Store eller Xbox-butikken digitalt for, sin det er så gammelt spil, vet du, 200 eller noe sånt. Kanskje, bare det er akkurat det samme greiene. Ja, det er akkurat det samme produktet får, bare nå er det på Switchen og det er dyrt og gammelt. Yes. Ja. Jeg tipper det sikkert det er ganske mange der ute som har spilt andre konsoler ja. så? Må de kjøpe det? Og Switchen det der også? Klart det. Det er jo kjekt spill, altså det, jeg tror jeg rundet det. Gjorde dere det? Nei. Nei, ikke galt. Jeg har ikke spilt uh, ene del. Jeg har spil ja, ikke spilt ene del, kanskje en tredjedel av toen. Jeg tipper av Rockstar-produsentene har kjøpt seg en Switch. Og så har vi sagt, hekk ja, Nintendo, og så er det samme spillet åtte ganger. Vi, vi kjører en Nintendo-modell! Sikkert gjør det så gammel jeg også <laughs> Har ha Switch eh, rockstar-spill? Fordi, jeg tror det finnes noen gamle GTA-packs Sånn 3, Vice City og litt sånn... Ja, ah, helt sikkert ja. Men ingen, men, GTA er jo så enormt nå Det er industri, den er en bautestein. Du får jo ikke det på Switchet Vil jeg tro Nei, det er alt det der blinge og greiene du kan du kjøpe Ja, ja nei, nei. Jeg, bare, jeg tenker også sånn, grafikkmessig de, de spiller så store GTA 5 er jo gammelt. Ja, det er jo gammelt. Det er jo 360-eraspill. Er det? Ja. Ja, såpass. Ja, men da skulle du kanskje tro at Switchen hadde klart å kjøre. Ja, tror jeg. Men vi må ha mer ned, Ja. Eh... Siden vi er inne på Switchen, alle snakker jo om Switch 2. Nå er vi enda nærmere, for de sier det at det kommer i løpet av neste år. Uh, og nå har også det vært rykter om at så kommer det to modeller. En med kassett kassettinngang, og en uden. En som er bare digital. Ja. Og så sier det jo at i, i, i, i løpet av sommerens uh, konferanser og messer og sånn, så fikk spilutviklerne hålla i en Switch 2. Ja, en sånn uh, utviklermodell. Uh, ja. Uh, jeg tror faktiskt på det. Da kommer neste hösta. Ja, de sier det säger det. Jag tror mig alltså, nu Switch 1 kan 7 år gammal. Ja. Han är faktiskt gammal. Han är gammal. Och de säger ja, Switch 2, alltså någon det finns mange många rara namn på han. Uh, men bara kalla den för Switch 2. Det finns ingen Switch Pro. Det finns ingen haliga uppdatering och detta är en 2:an. Baserat det är avklart. For folk, folk trodde jo kanskje at Det var jo lenge trodde at det kom en Switch Pro Ja, 4K-utgaver og noe sånt Ja, for det er oftere og oftere repratert om spill med ytelsesproblemer mm. På Switch Men uh, denne Switch 2-en da Skulle kunne Kjøre spill Som er på Playstation 4 Ja det er jo bra Hvis den er faktisk så sterk Altså hvis det er en Gameboy Altså en Ja Så er det jo bra og da ligger Switch 1 på Playstation 3-nivå? Eh, ja. Litt døve, kanskje, men ja. det er jo smartere å utvikle også ja. De velger en grafisk stil som passer. Det er sånn, hva kalles det, det er sånn motor eller noe sånt sånn, som er veldig smart, som utnytter grafikkortet. Det er sånn DSSL eller noe, Henning, vet, de, vet du hva jeg mener? SS? Ja, for han, han, altså, han genererer grafiken på en måte mye mer effektiv. Jag vet väl kunna Nvidia så den ja, har, uh, har den uh, de teknologin. Ja, om det har har några tillsvarende med ett annat namn. Jag us hur det hette. men det var ju lite senare vad det då. Ja. Nu är ju DLSS uh, 2,5 heter det väl på det uh, RTX 4000-serien. Okej. Okay. Mhm. Uh, jag har varit 3000 uh, kort. Eh uh, det det, funker, det funker bra alltså. Kan du se att det är DLCs? Uh, ja, med rutan. Under fönster? Nej, men, men Nej, för det ses så bra i väldigt stor grad så kan du ju inte. Uh, men men når du skruvar på så kan du eh uh, få möge högre FVS med eh øh, var det en knapp du slår på i grafikkinställningarna. Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Altså, du kan du kan kjøre, du kan få ganske låg upplösning For att säga si, lite enkelt till och se ut som högre upplösning. Ja. Intelligente skärmkort, rätt att säga. Ja, jag det er en video som producerat grafikklippen i Switch. Nej, det tror jag är hva heter det andre? Det er AMD som har gjort det? AMD, ja. Ja, det kan jeg. Jeg tror kanskje. Ja. Ok, ja, men de skal jo slåss med denne Steam-dekket der, Nette. Ja. På den har jo ganske rå grafik. Ja, ja, den har den beste grafiken på en håndholdt. Og et bibliotek? Ja. Det er det de må Men Steam-dekken er jo, en, jeg føler det er en luksusvare. Sånn. Altså, den er mye dyrere. Og han er svær, og han, den, jeg vet ikke om jeg ville kalle han håndholdt, han er mobil. <laughs> altså, du kan ta han med deg, men du snapper han ikke lommet. Uh, for det er et beist. Har du, har du det, Nei, det har jeg ikke. Jeg har bare sett videoer av folk holde han, liksom. Han virker som en, som en det er mye å ta i. Har de begynt å selge i Norge? Jeg har faktisk aldri sett en i butikken, eller. Jo. Har du? Det er bare de sett han på komplett eller noe. Ja han kommer, eller han har kommet. Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke styrt det sånn. Kanskje han er på vei. Det er jo mange i Norge som har skaffet seg en Steam Deck, men det er veldig kjøpt. Altså, han har jo vært ute i 8-årene, han kjøpt. Ja, ja, det er det. Jeg tror de selger han i butikker nå, altså. Jeg måtte juksa litt. Det er faktisk Nvidia som lager grafikken. Tegra... Tegra, ja Chip. Tegra hørte skjønt ut I, I Switchen Ja Så jeg er godt for at de får det å støtte i toen Ja, ja. ja. Skal vi få mer spørsmål i Hattori? Ja, jeg har som mye Men ja, ja. skal jeg bare fortsette? Du, jeg fortsetter til du stopper meg Ja, jeg kan ta en liten Men siden du sa den allerede <laughs> Ja Sånn F-Zero, 99 Ja, ja, ja Det er en god grunn til at Nintendos online tjeneste skiller seg litt utifra de andre Det er sånne små drukk her Ja men du rekker faktisk å spille dem. Ja. Du race mot andre helt til det ene vann igjen. Ja. Har, har du prøvd det? Nei. Nei. Det var ikke overraskelsen min den gang med. <laughs> ok. Vi <laughs> har en lille nødder siden vi er på Switch 9 heter. Ja. Da har vi kommet et nytt eh, Game Boy Advance-spill til GBA-emulatoren. Ja. ja. Som heter Pokémon... Eh, TCG, trading card game Okej. Okay. Det har jeg prøvd i fallet Ok For det har vært skikkelig oldschool ut Ja, det, det gjør det Og ja. det var gøy, det er en sånn GBA-spill Der du flyr rundt og eh, Spiller Pokémon-kortspill Mot andre trenere Jag men ikke bare ordentlig Det er ikke online eller noe sånt nei. Nei, nei. Det er som et Pokémon-spill, bare du Spiller med kort da Ja og grafikken er sinnssykt dårlig. Mm. Altså, han er Game Boy. Altså, snakker du Game Boy Color? Eller? Unnskyld, ikke Game Boy Advance, det er Game Boy Color. Game Boy Color, ja. Ja, ja det er Krikken gammel. Grafikken er skikkelig elendig. Ja. Og hvis du bare holder kjermen litt i fra deg, og kjeler med øynene og sånt. så ser du liksom sånne sidetegninger. Plutselig ser du hva det skal foreslå. Ja, ok. Ja. det var litt kos, for det var sånn, Ukomplisert er ikke mange menyer og høbber og verden, at det bare går en der og spøler litt. Ja, så jeg altså, kan ha testet det i 2-3 Ja, du, men du har ikke tenkt å fortsette, eller var det så bra? Jeg vet ikke, jeg tror. Sånn, i stedet for å lese litt bok på sengen før jeg skal sove, det er det lura å så kan jeg faktisk dra frem Pokémon Trading Card Game. Ja, ja. Det var noe sånn litt nostalgisk ved, ja, litt begrenset spøy da. Og det er ekte korter som du ville funnet i virkeligheten. Ja, det, det er de samme korter. Det tror jeg. Ja. Og jeg har jo prøvd å lukte med gutterungen litt på å med sånne Pokémon-korter. I påvent av at man skal bli gammel lagt til å spille Magic the Gathering. Ja. Så det er, jeg, jeg liker egentlig konseptet til Pokémon-kortspillet. Ja. Det funker. Om starter Pokémon som et kortspel eller som et dataspill? Jeg tipper det startet med Pokémon Red Blue. Ja, spelet på Gameboy. Boy. Ja, det tror jeg. Og så... Så kom TV-serien og kortspillet. Ok. Men jeg er åpen for å bli arrestert over. Ja, jeg... ja. Ja. Mm -hmm. Nei, øver til deg, vi. Nei, jeg, jeg har, har mer Nintendo-nyheter, vet du. De har vært uh, i fire flamme, for de hadde jo i løpet av høsten så hadde de jo en, en trehus, Treehouse-presentasjon. Ja. Der såg du kort klipp av Vario Vær, nyeste Vario Vær, det ser jo hustet og småsomt ut. Hva uh, stemmer? Um, Vario Vær? Et eller annet, sånn, move, shake it, uh, du skal bevege på deg i hvert fall. Ja, det er litt tilbake til denne Wii-erven. Ja. Du må liksom holde kontrollen, du får en positur, og så kommer det et lite spill, der du liksom gjør et eller annet. Da. Vanne en blomst, eller melke i ku, eller... Någonsin, ett och en halv parten av Morrow är ju bara såvänd med Göran sån vansinnigt idiotiskt. Han har ju varit en konge. Ja. du må liksom ta dig och bara gå med flowen då. Ja. Eh, och har jo traditionellt varit väldigt sån spröjt Ja, det förre fick ju grej mottagelse. Jag har inte spelat den faktiskt. Who It Together eller? Ja. Jag spelade bara demoen. Ja, den likte jeg jo. Ja, jeg det, Men dette spillet virker mer som, som Do It Together var jo mer sånn, altså du, gjør, du spiller flere samtidig. Dette var liksom en om gangen virket det sånn. Vi skal til, ja, Game Boy, 3 ja. sekunder på å finne ut hva du skal ja. uh, Peach skulle også få et eget spill. Hva er har vi noe? Hun kostymer på seg. Det er som om hun i teaterstykket. Det virker jo litt sånn, for hun er detektiv, hun er en ridder, hun gjør masse sånn kjekke ting, hun en helt tinne, veldig bra. Så Peach er jo litt på en sånn en helt tinne, hun var jo veldig bra presentert i filmen. Ja. At hun ikke liksom, var, åh, hjelp meg, sant? Sånn. Nei, hun er ingen svekling. Nei, hun er ingen svekling, så det er bra. Det ser ut som et underholdende spil, og jeg vet ikke om jeg skal kjøpe det, men... De ser ut. Er det ser välproducerat ut. Är det ment på den yngre gubben? Kanske ja. De ser på mode, ser vänligt ut. Det ser inte så väldigt vanskligt ut. Men du snägt om alltså fick jag liksom känslan att det handlar om at du ska klä sig ut. Eh, <laughs> ja, det er på mode, hur så hur får jo olika eh uh, egenskaper baserat på disse kostymer. Men det er liksom, alltså sånn som jag skönjer det, alltså trailern så det er teaterstykke, men plutselig i et teaterstykke så er det en detektiv. Og så spiller du i et sekvens av spillet med detektiv-egenskaper. Det var sånn som denne Kirby and the 8 Stars, eller hva er det? Det er sånn åtte spiller i en... Uh, ja, Det tror det. Typ opplevelse Kirby Superstar, jeg tror. Smyggen mm. um, det Detective Pikachu? Ja! Det kommer jo nettopp. Og ble det bra mottatt? Ja, anmeldende sier det er litt for enkelt, så det er nok ikke munter på voksne da. Men at verdenen av Detective Pikachu som koncept fungerer bra. Og at det gjør riktig det som filmen ikke gjorde riktig. Ja. Som er å vise litt Ja, stemmer. Og hva det var det en detektiv i denne byen? Ja, for Pikachu er jo ikke den Pikachu. Han her snakker jo. Ja, ja, her er han er en sånn det er sånn Harcourt-detektiv, tror jeg. <laughs> ja, det stemmer. Det <laughs> er den grad Pikachu-lærer Harcourt. Ja. Han likervis kaffe. Et eller med kaffe. Han ja. går rundt og snakker om kaffe hele tiden. Vi så jo filmen. Det var en bra familiefilm. Ja. Det var jo han, Ryan Reynolds. Ja. Typisk uh, Ryan Reynolds-stil. med mm. kommentarer. Eh... Uh... Paper Mario, 1000-year-old Door, var det et Gamecube-spel? Eller var det et... Det var ikke 64 Ja, det er et gammelt spil, i hvert fall, og det kommer på Switchen, og alle jubler. Kommer det på Switchen? Ja. Har det kommet? Jeg tror det komme. Det er ikke Mario RPG, du tenker? Nei, nei, nei, det er 1000-year-old Door. Å oh, ja. Pass på den online-serviceen. Nei, det er bare å remake Tror jeg det er, ja, ja. ja, det er jo RPG'en er jo rett og slett i å Ja, det stemmer Men dette, tror det er Gamecube-spill Kanskje, og det var et bra, veldig bra spill Og Men uh, Nyhetene bør jeg i hvert fall veldig godt mottak For jeg tror det var at Mange har god minne om det i spillet Og jeg tror de har pustet opp litt grann. Uh, Så Ja, jeg tror det kom til selger som alle Nintendo-relanseringer gjør. Det eh, er godt mulig jeg skal teste det. Nå kommer de jo i høsten. Ja, altså dette er jo slutten av Switchen. Vi ser liksom høst. Av, av Switchens liv så er vi i høstperioden nå. Det nærmer seg slutten. Ja, ja virkelig. Og, og de, de store spillene jo, har jo kommet, og så er de ferdige. Zelda, eh, Mario, Odyssey, alt det der. Det er over. Nu kommer vi på en måte de siste store titlene, og så er det over. Og så er det Switch 2. Mario Wunder kommer med. Mario Wunder, sant? Alle gleder seg til den. Det er et sinnssykt bra forhåndsavtaler. Mm. Elefant Mario på syre. <laughs> ja. Har du sett det, ærlig? Jeg mente jeg uh, leste om det. Ja? Men jeg har ikke prøvd det. Och det störde ju som att vilket som helst to det var ju Men så får man en massa soppor och grejer som gör allt. Ser vad som man är på sig här alltså. Allt var helt banannas. Ja. Fullständigt koko. Vad spänn. Ja, det det är bra att at de, de det är i de törr och utmanande sig ju lite grann. Inte bara det samma spel om och om Ja. Han går fremdeles mye i Mario, da. Ja, ja Mario, ja, ja, ja. Mario, Mario, Mario, Mario. Det er jo bestselleren. Han kan ha sjokolade i melkene, han kan ha sjokolade i frokostbøkene, <laughs> han på kjøver. Det er liksom som Mario. Ja. Putter i golf, eller i RPG-er, eller hva du... Mm. Mario er liksom som sjokolade, som er selve grunnsteinen i, i kostholdet. Petta jag läsk jag passar bara alla alls. Alla säger sån gaff. Alla skulle ju Ja. Siste nyheter om switchen självklart eh för mig rund av. Den bilden målkommit 1 finns på switch Og det är ett av 10:e värste konverteringar som nogensinde lagt sig i. Vet där sig fort med mig? Nej, det är spelet. Ja, det, det ute på marknaden. Men det fungerer ikke. Det er nesten uspillig. Eller, det er ikke så galt. Det, jeg har sett, jeg har sett spil, de spiller på nettet. Og det er sånn, bare for å laste inn mellom kampene, så tar det sånn nesten et minutt. Så Åh. du sitter der, og så det en svart skjerm, så venter du, venter du, venter du, venter du. Og når du først er i kampen, så flyr det greit. Åh, ja, okay. Men grafikken er jo så forenkla. Så sinnssykt mye forenkla. Inimellom så ser du sånne rare glitsjer. For eksempel med et som bare flyr. Når det skulle egentlig bare vært slott av, og det skulle dabbe på bakken, ja. som Fatalities, så bare henger det i løse luften og stirrer på deg. Så det var bare sånn, spillet er egentlig ikke ferdig når du ser på Switchen, men de har allikevel lagt det, og gitt det ut, og solgt det for fullpris. Og det er jo egentlig en fornærmelse mot Nintendo-eier. Ja. Samme med FIFA. FIFA er ikke like gale. Det er men, vant med. De har alltid vært sånn med EA-spillet. Ja. Ja, det är det. Alltså du, du får en sån en sånn... Ja, det har det det hade sån rart namn, sån uh, legendary edition eller något sånt. <laughs> men men uh, FIFA FIFA uh, alltså det heter ju altså, FIFA. FIFA eh uh, 20 20 fram till 2023 var alltid den samme versionen. Hadde de bare og så har de bara lagt till nya namn och sånt. På Switchen, sier jeg ja. nå. Uh, og det var ikke samme spil som på Playstation. Ah. og De hadde liksom laget en sånn mini-versjon til Switchen. Ja. Men FC 24 er faktisk et helt nytt spill, bygget opp fra grunnen av. Uh, men det fortsatt, det suger fortsatt. Ja. Ja, det går tregt. Uh, du har jo liksom alle, nesten alle de samme funksjonene som på de store konsolene. Noe mangler, fordi det Switch. Men grafisk sett så hakker det, og det er ikke like skarpt, og jeg tror jeg kunne se på en anmeldelse at et bilde per sekund gikk langt under 30. Oi. Så det er ikke bra. Det er ikke bra nok. Nei. Så briser ros med Nintendo. Når Nintendo gjør ting selv så går det bra, når andre prøver bare å tjene raske penger og lager dårlige versjoner av sine spel, så er ikke det bra nok rett og slett Men da har du ikke kastet din pekk og laget det spillet også det sikkert en del som er teit nok til å det ja, det er litt synd det, Får tenk på bestemor som vil ge nyeste fotballspillet til lille Timmy stakker Timmy og, stakker, Timmy. og bestemor <laughs> vi trodde det gjorde dere bra for en skikkelig skreis til ja. kommer alltid til å ut av det Nei kanskje ikke Tiden vi er veldig hurtig å bare resirkulere dette er pent og punktlig mm. Er dette en fin bro? fra Mortal Kombat Switch til Mortal Kombat andre steder Ja da <laughs> Street Factor 6 kom i sommer og har blitt hullet som en fantastisk nyvinning og en fantastisk første innsteg for alle som ikke er så røyende på slåssespill mm. Mortal Kombat 1 har ikke nått fulgt til de høyder, men har fått relativt bra mottagelse uh, og nå rett før vi begynte serien så så vi noen sånne fatalities ja. det var grusomt ja, det er ganske grafiske <laughs> ja. jeg, jeg vet ikke hva andre det er på spil det må uh... jo være 18 vet ikke, men det var jo det var jo uh, altså jeg fikk min god letter i hvert fall ja, det var et brydeløy, men det var ganske sykt ja, men det var så pass over the top at det virker jo ikke realistisk eller grusomt sånn sett. Neida, realistisk var det ikke. Men på en måte, altså, først stenger du fyren hel, og så du ikke lett ut den, så det henger da. Ja. Det er også, vet du. Selv om uh, HV er halve, uh, rev av, så skriger han fortsatt. Ja. ja. ja. Han ene spydde vel opp, så det er ikke et grønne blod, og han ble skåret opp i slutten. Han er da ja, underholdende. Ja. Veldig. Eh, de har jo på en måte startet forfra hele et universet, eh, Ja, sånn, for nå har de rotet seg oppi det, og det er de ikke klare å lyse oppi. Altså, historien hadde blitt veldig sånn, litt for innviklet inte ja. kart som vi gick mot Malcomen eh, 9 till 11. Så nu har de på mode satt och förfra. Liu Kang er jo en flammeguden då. Så han restarter Hele universet Og nå er karaktärerna de samme men litt forskjellige. Ja. Ja. ja Raidna är inte toppen gud längre. Eh, jo kanske men han är ikke så viktig tror jag. Nej för han var nu är han en man Ja, det er akkurat. Akkurat. Ja. Mm -hmm. Hvis de ikke hadde vært for denne podcasten så hadde jeg ikke ant at det var en historie i Mortal Kombat. Jeg vil du høre en morsom uh, anekdote? Ja, gjerne. Uh, meg og Wee så jo Enter the Dragon uh, på kino. <laughs> ja, steffert. <stopp>. De <laughs> viste han på kino siden det 50 år siden han ble gjort det. Uh, og da måtte jeg jo google litt på foran. Og Mortal Kombat, en av det første Mortal Kombat, de var inspirert av Setupen i Enter the Dragon Som er at han på en sånn martial arts turnering på en øde Så bare det konseptet der Det er ja. noen skaperne fra Enter the Dragon Ja, det er jo Way of the Dragon er jo en bra film ja. Noen helt vanvittige scener så, så den må folk gjerne se altså, Disse gamle kung fu klassikkerne Ja, se det på kino, ja Rosli ja. i at det er heldigvis en stand-up i den ene peitsen. For de har bøtt ut skuespillere om meg, dere. For det var et som sa at dere bare flyr over Og det der kan ikke ha vært godt. For det, de sende, det er at vi får se det, det er en rådspark. Han det seg opp, Så helvete. Ja, ja. Nei, det jo. så var det en annen scene, der han liksom... Jeg husker ikke hvem han, han drevte. Han drev den personen, men han hopper på ham. Han trører, ja, ja. Og så bare... Det er litt sånn, wow. Ja, det var... Jeg, jeg kjente den emosjonen, altså. Og det er litt er Kombat, den energien du får i en Mortal Kombat-kansk, kanskje. Ja, kanskje. Og da hopper jeg, så kommer jeg den, Ja, ja. Men uh, ja, Mortal Kombat uh, Både Mortal Kombat Og Street Fighter har vært bra slossespill Så det, det er et godt år Å være slossentusiast Du sa Fandam I ja. Mortal Kombat Det nyeste spillet Det stemmer Han har jo lånt vekk utseendet sitt Og stemmen sin Til Johnny, altså Johnny Cage-karakteren Du kan laste ner Og kjøpe en skin så sånn nu han ser ut som og hörs ut som Van Damme, officiellt, inte en kopia. det var nog gjort eller kan på alldeles från starten dette. Ja, ja, när de när de laktna komme kom med 1-1-1 på 90-talet. Ja. Så valde de egentligen uh, at Van Damme skulle spela Johnny Cage karaktären. Det var han hade blott sport. Da, ja, för han hade ju den där den där så han Johnny Cage har ju de sam de sam som Van Damme hadde i Bloodsport. Ja. Uh, men på det tidspunktet, vet ikke om Van Damme var ikke god, eller han hadde tid, eller han fikk ikke til, i hvert fall. Men nå er en med. Så det er jo en sånn fin cirkel uh, som er sluttet da. Ja. Men det er jo litt bizarrt å se Van Damme dø, på en måte. I inferteltid. I inferteltid, for han er jo en ekte person. Altså, alle de andre er bare fiktive, men her ser du Van Damme få magen sin splittet åpen, og så eksploderer øynene han, så og hjernen ser på display, liksom. Ja? Ja, så det er litt sånn, jeg følte, det ble litt sånn ekstra groteskt. Men igjen, det er jo bare grafikk. Men i motsetning til alle andre fiktive karakterer, så er en jo... Jeg vet ikke om jeg hadde lånt vekk mitt utseende til sånn spil og latt andre lemleste mig! meg. Ja. Det var alltså. Ja. Jag kan ju på konsten. det finns faktiskt väldigt många olika som kommer att hoppa in i markkommet. Bland annat Homelander ifrån The Boys serien, eh och han har en egen superhjält fyren Omni-Man någonstans från eh ok vet inte den serien, Invincible. Det tävlar lite med på så. Ja. Men de i varje fall expandert på en måte rollegalleriet sitt. Jeg vet ikke om det er egne karakterer, eller om det er bare skins på andre karakterer, men det er kjekt at uh, Mortal Kombat kan være litt mer sånn popkulturaktig. De har lært litt av Fortnite-modellen. Ja. De har gjort de big har... business på det. Ja. Mm -hmm. uh, annet nytt. Assassin's Creed fra Gombud. Assassin's Creed Mirage, er det Mirage. det heter. Ja. Litt blanda, har jeg Det Litt blanda? Ja. Men, hold dere fast. Dere skal føre en i studio som har spilt det. Oh, what? Yeah. Det er ikke meg i hvert fall. Ja, det er ikke meg. Nei, det er ikke deg. Dette her startet en uh, fredags på vei hjem fra jord. På elsykkel med rosa blomstretaske. Så tenkte jeg, nei, ikke. Nå trenger meg litt spenning i livet så jeg svingte den denne ordentlige sykkelstien min jeg Gikk på Power Hentet meg en kopi av Assassin's Creed Mirage på, på Playstation? På Playstation 5 Det er derfor jeg sa du måtte ikke sjekke spillloggen min For det er det du pleier <laughs> okay. en stor påse med, med sånne sjokolader Mars og Milky Way og Reader Ja, og ja, sånn uh, bite-size ja, ja. ja. Også vet du, jeg har vært laks i den Lisset at jeg stilte rolig inn på gammerommet Og så fyrte jeg opp både sjokoladepåsen Og Assassin's Creed Og det var nice altså Ja, ja. Så hadde jeg en sykkeltur inn hjem Velvite når man har ligget i danskommet Det var fysisk sant Det var ikke bare en nærmestning Og jeg, jeg husker når Assassin's Creed 1 kom Og Erik Husker jeg det Og han fortalte om det. Og det er det kom vel på Xbox 360. Ja. Så grafikken har ikke så god som det er fantasien, men var da han fortalte om det. Så jeg har alltid tenkt at den spilserien høres magisk ut. Men da har jeg blitt en masse dumt. Mhm. Sånn 100 pluss timer. Mhm. Mm. Og når jeg så anmeldelsene fra Rush så sto der, vel dette, jeg faller respekt for de som har begrenset med tid. Så jeg tenkte, ja, da vi prøve det. Mhm. Og så er det det perfekte punktet oppe innenfor de som er nye i serien. Og det er meg. Ja. Så jeg har spilt 5-6 timer. Og du koser så langt? Det sånn ja. ja. Dette er jo i Bagdad. Den gangen jeg synes jeg faktisk lore har vært vitt, vitt spennende. For nå er det sånn historiske fakta de har bakt. Det er ikke bare en optikk lore. Du kan lese litt om Silkeveien og handelsruter, hvordan byen har blitt til, og ja, ekte historie. Det er litt mer interessant. Ja, for min del er det viktig å bli investert i historien, i en sånn type større spill. Hvis ikke, så blir det fort kjedeligt om du skal springe rundt jag hade tulla som du inte ser uh, sex men. Kan ja, sant det er akkurat? Jag har spelat Assassin's Creed spel. Eh uh, 8 si. Odyssey. Är det ett av de stora där i alla så länge? Ja. Ja. Men jag kommer aldrig ju det. Jag känner att jag så vitt mig uh, hade spelat 7 timmar så var liksom då det började spela. Ja. Det var det var på något in trön. Och så att jeg har spelat 30 timmar till eller något sånt. men jag har inte kommit så långt för till dig. Nej. Nej, det var det så då alltså. Ja, och det var jo bra på sätt och vis, men uh, finns bättre spel uh, som liknande? Ja. Ja. Ja, for dette nye mirasj er jo ikke RPG Nesten Nei Det er ikke noen få evner eller så det ingen leveling, ingen grinding mm -hmm. Det handler om å løse sandkassesituasjonen på best mulig måte mm -hmm. Og det er jo ikke trend i det Så det går skikkelig uh, av det Det er jo ikke speldende ender det for, for det jeg har spilt i hvert fall Har du spilt? Uh, ja, i runder uh, Odyssey Jeg runder Odyssey Ja, du har Odyssey, ja. Og Magnus har jo 18 timer i Valhalla. Det han som har Så spelet har jo bare litt større og større og som du sier. Og, i, altså, det startet som et snikmorderspill. Ja. Luska, du tar ut ett mål om gangen. Du har ikke sjanse hvis vaktene kommer etter deg. Men i Odyssey så hadde du jo god sjanse. Du kunne ta imot en hel bøling hvis du ville. Ja, ja. Parera sende kniver og sende ørner litt til de, sant? Superegenskaper. Men det har de strippet vekk helt nå. Nå er det deg og målet ditt. Det er meg å måle. Og, og ørne du til å altså, speite ømmer. Skal det oppgjøre ørne da, sånn at han klarer å se vekler og hjemmesteder og sånt for deg. Og da de. verkes de på kartet hvis han ser det. Så kan du tenke litt liksom, sånn, ok, kast en kniv, sprenge tønner, vaktene kommer og springer ned for å se hva som skjer. Min tur er så skriver vi igjen. Ja. Så det er en god følelse. Da er det jeg så at den beste karakteren i spelet skal være byen, Bagdad. Det er en veldig kul stemning i det tidsrummet der. I en sånn kaotisk by da. Litt sånn Aladdin-aktig setting. Ja, ti var det, cirka. Ja, da ble jeg svar skyldig. husker ikke skal vi ha ja, etterpå Tusen. Ja, i hvert fall relativt... Øh, ...sånn sett primitiktig. Mm. Um, og han fyr, jeg vet ikke om så interessant. Han er en fyr som prøver det beste i det En de, typisk de vilkeheng. Men han var et eller annet. På traileren så sier jeg at han gjorde noe annet før för han play inlämma i den är broder skade. Ja, det var en ja. Og så ble han är en sån gatutjuv. Ja. Och så blev han inlämma lite sån vet olyck. Ja, egentligen. Så man kappar av fingen sen. Och så kappar han av fingen här för att bli eh, med i exam. Nej, det är för spel och sån du egentligen det en annan person och så. Är det han i beskrivningen? Ja. Det ja. Jeg tror jag. Alltså inte, det är altså, de bara så vitt till det. For jeg tror dette er en sånn tilblivelseshistorie om han Basim som finnes i Odyssey eller Valhalla. Ja, han er i et annet i et annet spilt, det stedet. Ja. Så det viser liksom hvor han kommer ifra da. Og vi har ikke da mye parkour enn i her. Hopper, balanserer opp i ære og svinger seg rundt da. Sitter på toppen av en moské og kikker ut over byen. Funker bra, altså. Ja, det var et av de slutt tenkepunktene jeg hadde mot mot att det ser fall var det ja, var liksom det, det ingen roll då gå högebyggningen var eller gå glatte väggarna var eller höga fjällsidor det var liksom det var inget problem att komma sig upp och fram utan uh, sett bara hålla upp på sticken vet du Ja ja alltså ja, jag hoppas 30 meter glatte väggar rakt upp liksom ingen problem. De som är klättrar jag vet inte om det blir för närmare när man ser dessa folk och hoppa och Nej men alltså det finns det ensamde spel så var liksom samtidigt det såna samtidig, här relanseringar av av tv-reider ser in för exempel. Mm. Sånt, der, der de det är klart, det ringer sånt det fick det till bra. Mm. Veldig bra i förhåll, det var liksom inte realistiskt. Det det ska jag ju inte si, men, men uh, i i förhåll till Gustav Bra i Vasas uh, kring det verkar ju för sig att nya mellan ting tror jag. Du må ha en murstein eller en trepinn eller noe som stikker ut. Så du kan ikke gå en glatt, glatt vegg. Så avtid må jeg svinge etter venstre eller høyre. Og avtid må jeg gi opp, for det var ikke noe å gripe i dag i. Men en relativt vertikal Så kom det vakter etter meg, så måtte jeg hoppe i en trilleborme høy for å gjemme meg. Så du roer seg ned litt. Så måtte jeg komme meg vekk unna at jeg så meg, og så kunne jeg begynne å plakater med bilder og trygner med de folk. Ja, for da var du ikke søkt. Ja, du ikke søkt, liksom. Ja, ja, og da var jeg ja. det. Da hvis det var vanlige ja. folk i gata, så ropte de, «Hei, denne... <laughs> <Der, ja, laughs> det er det!» Så jeg måtte ikke snakke inn om og gavritte det der og forbann oppdraget, så måtte jeg ja. rive ned disse plakatene. Ja. Så sang så kunne jeg prøve meg igjen. Mm. Da hadde jeg vært litt velsam og gleder han og tar råter på dem. Men det så skal jeg innbygge noe meg i Europa. Så jeg tror de vil at du skal bruke han ut av litt. Ja. Altså, jeg har jo hørt disse Hitman-spillere. Jeg vet ikke om de har spilt noen ganger, vi. Ingen, men det er sånn de også høres ut. Ja, for der er det liksom veldig mange måder å løse oppdraget på. Ja. Du kan kle deg ut som en hovmester, eller du kan dytte han ut for et bygg, eller... Du kan gasse han. Altså, det finns så vanvittig mange kreative måder å ta ut målet ditt på. Men jeg vet ikke om Assassin's Creed føles like fritt eller kreativt. Nej jeg tror ikke det er så fritt. Nei. Men da er det et valg mellom å snike, avlede, drepa? Mhm. I hvert fall. Så du kan liksom droppe en lyskrone på han? Liksom. Nei, jo, jeg droppet en sånn last från en krane, sa han. Ja. Så tog jeg to akter, og så kom hverandre og springet til. Ja. Og da var det en åpning for meg til å komme meg rundt etter henne, da. Ja. Jo da, du kan bruke omgivelsene um, litt. Det er jo kjekt. Så jeg ja, hadde et første inntrykk, man jeg tror, sånn, ja, det, det, nett, så det er et fin sted å starte hvis du ikke har pløtser innfør. Mhm. Og det kjører vel da, 20-25 timer, så ska vi vara ivor? Satsa max av dig här alltså. Ja. Väli, väli nyhet. Jokka, Du har alltid gått när loggen med nu. Nej, visste inte det jag. Eh. Nei, du har alltid gått. Nej, nej, ja, ja, ja. ja, okay. Assassin's Creed liksom, jag hade jängly, jag den serien med dig. Alltså, tror inte du har liksom spelat några i gamla spelare. Ingen av dem, men jeg har hørt mye om dem ja. og snakket med andre som har spilt dem, så jeg alltid vært litt nysgjerrig på dem. Mm -hmm. Jeg har aldri i det. Ja, det er spesielt de nyere spillene, for det er sånn 100-timers spill. Ja, så, så da tenkte jeg liksom, nei, de, de kommer aldri til å spille de der. Ja, det går jo ikke. Så de prøver å finne rettene sine litt da. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Det kommer jo så mange forskjellige, eller... De? Er det Ubisoft? Ja, ja. de har ju ikke studier. De har jo det, altså, altså, de har jo veldig mange Assassin's Creed-prosjekter. Ja. Altså, altså, det er jo spill på mobiler, og det er jo spill etter Mirage, og så har du noen Jade-greier som skal være i Kina. Eh, jeg vet ikke hvor mange av disse som faktisk blir om til spill, men eh, jeg tror de har skjønt at de kanske bare fortsetter Uh, og och och liksom att eskalera och att spelet blir större och större. Uh, så jag tog kanske Mirage er en lur riktning gått men är inte säker på att det fortsätter det där. Nej, men för han då sett i servera det väl. Jag kan inte prata det. Manitax. Ja. Ska jag ge kom med nyheter kanske? Ja, kan väl. Eh sidan med snacka om nya spel. Ehm uh, Cyberpunk har på en måte endelig blitt et ordentlig spill. Det har også blitt ordentligere og ordentligere med det her ja. ja, det har jo på en gått litt gradvis, men dette var en stor lappeteppe altså, 2-0 de, de kalte det for 2-0, ja, ja. Uh, Og så har de også, altså, du kan også kjøpe den nyeste pakken som heter Phantom Liberty Idris Elba har lånt vekk sin karakter, eller sitt utseende. Det ble sånn, sammenlignet med The Witcher sine eksplosjoner. Ja, ja, det stemmer. Blood and Wine, eller hva er det? De sier at det er massivt. Så jeg tror hvis det er, finnes et riktig tidspunkt å begynne å spille Cyberpunk, så er det nå. Folk som på en har ventet, eller folk som var misfornøyde før, nå er det på en måte klart da. Jeg var lurt litt, for det koster 199 kroner Opps. Playstation 4 eller 5? 4, men det er gratis oppdatering Ja, det stemmer Men så jeg ikke får Mirage heller, for jeg visste at det kommer til å kreve tid, så jeg var jo ja. nok ja. Og Phantom Liberty. Liberty koster vel, ja, 300-400 kroner Ja, såpass? Ja Uh, ok Jeg kjøpte Cyberpunk en gang i tid, og nå var det bare ganske nødt Ja, til PC? Til PC, ja Ja og så vidt på det. Det var ikke helt i starten. Så jeg tror, jeg tror liksom de verste bøkker det var, var fikset allerede. Ja. Um, men jeg kom liksom aldri skikkelig i gang med det. Kanskje, kanskje nå. Ja, for du får jo 2.0 oppdateringen gratis. Tror jeg da, det gjør det. De har vist uh, gjort om hele ø systemet på når du oppgraderer karakteren din, må du bygge den på. Før så var det litt sånn som Diablo bare sånn, jeg ja, har poeng her og der og ting hang ikke helt sammen, men nå har de lagt sånn ekte sånn trær og sånn som der ting henger sammen. Ja, det er ikke bare bugfix det, seriøst. Ja. Møbelæring er helt sånn. Møbelæring, ja. Så det, det skal CD Project ha. Spillet var ikke bra til å bygge med. <laughs> Nei, du spilte det i 10 minutter. Jo. Ja, det gjør jeg. Det var jo et bra spel, men det var veldig sånn, belastet sånn av feil her og der, og det hakket, og det stotteret, og ting hang ikke liksom helt sammen. Men jeg, jeg, det var fortsatt, altså jeg, jeg likte byen og stemningen så synssykt bra. Ja. Cyberpunk-verden er jo veldig dystopisk og gøy og grotesk samtidig. Jeg ser for meg noe Blade Runner Ja, det er, er, så, Blade... På det er så Blade Runner ja. Men det som er litt morsomt er at det altså, når du tenker Blade Runner så er det mørkt og så regner det ja. Men her er det jo solskjenn også du, kan liksom... du har liksom strandkanten og det er, og det er sol og fint ver Alt trenger ikke være mørkt og trist ja, okay. Sol og skjennet i Night City ja, ja, ja, ja. Men så kommer jo natten og så kommer underverden opp sant? Ja. Men her får du begge deler det, det kan kamera att fint städag. Ja. men Night City är en på något sätt en, en karaktäristisk själ och köra runt där och se liksom alt det som sker. Ja. Eh är ganska kul. Ja, så synd. Men det här är alltså vet inte hur många timmar jag hade kanske sån 4 5. Men jag har inte läst så mycket i den då. Nej. Må Jag tror, tror det tar du må ha mye tilgjengelig tid bare for starta på det. Ja, du må ha det tid, og du må sikkert ha mange timer i starten, så du får kommet ordentlig inn. Ja. Så det, det er ikke sånn at du bare kan dra frem litt i ny og ned, tror jeg. Nei. Nei. Det er en historie også her som handler om han her, Kian Reeves da, som finns i hovedet ditt. Jeg håper ikke jeg nå, men... <laughs> han, er jo, han er på mode i sånt spögelse i en chip. Ja, okay. Så ingen andre ser han. Eh, men han på mode bli implanterad. Visstheten anser Ja. Ja. slett. lätt. Ja. så han kommer ju med hjälpa och hindra dig inemellan och. Men ja, det är ju kul alltså, visst du får man det Kanye Reeves. U sharktrack i sig själv. Ja. <laughs> Och Nordic har de fått med i sig själv. Ja. Alltså <laughs> mm. det är ju actionstjärnor. Det är inte vem som helst. Nej, de de alltså de har de rätta kontakterna, CD Project Red. Det är Ja. Ehm. Ja. Um. Eh, uh, vi gå vidare Den nästa nyhet? Ja. Eh, uh, mycket snacka lite PlayStation. Fordi ja, vi hadde... går videre på Xbox da. Uh -huh. Og så kommer vi til Xbox til slutt. Ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, Playstation hadde en prestasjon nylig. Der så du blant annet Final Fantasy, Rebirth eller noe sånt. Er det Final Fantasy 7-2? Ja, det stemmer. Ja. Og jeg er ikke sikker på hvor langt den historien går i forhold til originalspillet. Men fansen likte det de så i hvert fall. Uh... Ja, du har spilt del 1 av remaken. Det har jeg. Men var bra, men den var ikke sånn. Ja, ja, ja. tror ikke jeg er frelst. Men når jeg spilte originalen også, så var jeg litt sånn... Det jeg følte jeg måtte spille, fordi alle, alle snakket om det. At du må spille den klassikeren, du må spille den. Fann, jeg var 20 år Ja, ja, ja. Uh, så, jeg, jeg har ikke på en måte disse samme nostalgibrillene på meg, som, som gör alt fantastisk. Og enen var jo bra, eller nå snakker remake igen, av Einen var jo bra den også, men... Uh, jeg følte heller jeg fikk ikke liksom en sånn uh, godfølelse av gode minner fra min ungdomstid Nei. så det var sånn, jeg spilte det på en måte som det var, som et nytt spil og det, da var det sånn moderne japansk rollespil med sånn halveis realtime, halveis turbasert kjemping ja, uh, ja. med liksom magier og flammer og Jag huskar att han är Cloudfyren, han var så taffat. Cloudstrike? Ja. Ja. Han är så sånn, det är sån läcker dam och krasse gitte. han var sån whatever. Hevre mig. Men coolo, han är så kul. Oh. Så kul. Uh, men uh, rebirth var fall den kommer säkert nästa år. Ja. Uh, det kommer nya Dexler til... Playstation i oh yeah. nye farger, hvis du har savnet det, Jokka. Foamstars kommer, som er Playstation sitt svar på... Øh, ok, nei, hva heter det? Fargespiller, ikke fargespiller. Ah. Er, på Switchen så er det sånne blekspruder som skyder farge. Ja, ja. Eh, Splatoon. Splatoon. Ja. Foamstar er noe som ligner på. Nå prøver Splatoon. jeg ikke å ha Splatoon i næringen. Ja, litt sånn barnevennlig skydespill. Ja. Du skal dekke andre i skum, i okay. i blekk. Uh, og folk sier det er ikke, det er ikke så gale, altså. Nei. Det er mer enn bare en kopi. Ja. Uh, um, Helldivers 2 kom med. Åh, oh, Helldivers 2. Og vi spilte Helldivers 1 sammen. Kjelleren, er det enig? Ja, vi gjorde det. Men ja. uh, ikke bare kjelleren. Vi gjorde det litt over nett også. Ja, ja, ja. Men nett spiller vi jo mye, eller? Det er så ofte å sitte i kjelleren i gamet. Det er sant. Det begynner bli en stund siden nå, altså. <laughs> ja, For det var Playstation 3. Nei, 4. 4? Jeg følte jeg ikke på 3 en gang. Ja, det kan være. Ja, jeg tror du hadde 3'en da. Ja. Henning ja. hadde 4'en. Du har han sikkert det da. Ja, han liker jeg Ja. Det er han. Det er noen han har vært skutt på. <laughs> ja. Men har dere sett traileren for hele dag hvor den må jeg si altså, En er jo frenetisk. Den er en veldig gøy. Ikke to... de tar den langen kombinasjonen? Ja, noen. for da skal vi kalle ned sånne våpen sånne ja. pods Så er det åtte eh, riktige trykk på, på dipetten? Ja, for vi skal jo øde. Det er litt litt cosplay. Traileren er veldig bra da, men de har jo forandret det helt nå. Altså, det, nå er det sånn over skulderen har sån skitigt spel Resident Evil 4. Oh, ja. den stilen. Jeg likte at det likte ju att var isometrisk då. Ja, men de, de, de, de, de, de, de, de det nu spelar nå. sånn, ja. sånn, på något ser så mycket större ut nu, sån budgetmässig. Ja. Samma morsa med sån håll på sig fascistisk stil eller sån Starship Troopersaktig. Starship Troopers eller. Ja. Eh, så du, du, de, de stack om Super Earth. Sånn? Ja. at du skal beseire kolonier og kjempe for uh, keiseren din sånn? ja, ja, du rykker stadig lenger inn på dette kartet mm. eh, men nå kunne vi faktisk se denne bilden som er liksom sånn 10 meter høy, bare wow, ok da ja. altså, så alt virker veldig sånn alt virker mye større nå i, stedet, altså, i ene sånn så du alt ovenfra vi har men, beholdt konsepter likevel for ja. det var jo bunnsolid ja. så det ser bra ut, og det kan jo være et spil vi kan spille sammen men det kommer uh, neste år en gang ja. uh, Og siste spill Jeg vil nevne fra den uh, konferens eller presentasjonen Er Baby Steps Som ser veldig rart ut Men det minner om uh, Jeg vet ikke om det er spilet Kuop Kuop Kuop Det er jo et spill der du Åja, oh sånn kontroller som i parotrama Ja, ja, ja, ja, ja, det stemmer Altså, det, det er sånn hver, hver, Altså, i crop Så er det, du skal springe 100 meter Men eh, Q, dove, O, P, det styrte liksom Ankel og knær på hvert bein Så du klarte ikke å gå ordentlig eh, Det er veldig morsomt da Men i dette spillet så spiller det en fyr som Han har bodd hjemme hele livet sitt Og plutselig blir han droppet ut i skogen Så må du liksom lære deg å gå igjen da ja. <laughs> så altså går gå runt i sånn den Teletubbiesy. Eh uh, så det ser veldig morsomt ut. Eh uh, så jeg skal følge litt mer på den. Jeg. En god simulator bare at du er baby. Uh, ja, ja, altså, nei du, men, du er en voksen mann altså. oh, ja. okay. Men, men uh, han oppfører seg nesten som som baby fordi han har ikke gjort noe i hele livet sitt. Oi, tenker det er sånn Manuel Samuel, når det så heter det. Manuel Samuel. Det tror jeg kanskje en tilsvarer at en klapp eller trafikvoter om oss. Altså. Där var vanskligast att styra när jag passerade allting. Det er liksom manusuttryna. Ja, det är ja. det som också är ja. Men det er som också med den tränaren var det, han har sån inre monolog. För det kom en stein, utåt man. Sånn, oh, oh, there's a rock. There's a rock. Och så prøver du och på något tar benen över så trynar du så följer bara, "Oh shit," säger han liksom. <laughs> uh, ja. Uh, ja, men eh uh, kan se det ja. ja, det er vel Ikke en nyhet lenger Og jeg har dessverre glemt hva spillet heter Men det er et klatrespel Med sånn uh, type Kontroller mm. ja, Der du ska Liksom uh, Klatre, altså buldre Og Åh, <laughs> oh, det må du kan være på gatter, Ja, jeg må, jeg må finne det Finne det frem Men er det mange skill eller er det bare smykkeløy, teit humor. Det er meningen at det skal være liksom halvveis Det er et forsøk på å være en simulator. Oh, ja, okay. <laughs> å finne av å gå og bete ja. og få det til. Ja, så det er liksom den slags buldre simulator. Det er, okay. er fysikk. Ja. Jeg har sett noen video på YouTube der... Det er litt sånn, har prøvd å spille det <laughs> Ja. Så det, det går bedre i real life. Enn det de har bra, <laughs> Ha. Har mitt bød spilt det? Nei, det har Playstation-nyhet er at det kommer jo plutselig nye modeller til jul. Slim. Slim versioner som er, jeg vet ikke, 10 eller 20% mindre... Altså han er tynnere og lettere mm. Og du kommer i digital Utgave Og med diskutgave Den digitale utgaven kan du ekspandere Med en diskdrev da. Ja det er lurt, det tror du kunde marginal? originalen Nei. Nei, det stemmer Da var det synd det tog den Hvis du kjøpte feil versjoner engre. Ja Da kan tog eh, den kjøpe seg en diskdrev Stikken ja, altså, det de... Uh, altså, denne funksjonsmessige så gjør han helt lik. Det på en måte ingen oppgraderinger. Han har ikke... Han stiller vel noe noe? Nei. Uh, og sånn sett, så i dette... Det er for, altså. Ja er ikke for en del spennende en ny konsol. Ja, ja, for det er jo folk som alltid skal ha det nyeste, og uh, det frister jo alltid når det kommer en ny maskinvare. Ja. Men nå får du liksom ingenting extra. Har du den gamle, så er det ikke Kjøper det nye. om du, det er veldig Trangt i skuffen din Det er bra, jeg husker jeg hadde jo Originale Playstation 4 Jeg kjøpte den tidlig Bråk til sånn helikopter mm -hmm. Så når slimmen kom så var jo den stille Ja Den gikk de gjerne spiller uten å få vondt i hoved Når det satt ved siden av ja. Så det er bra det er så galt Nei, nei, nei den... De klarer bare å produsere delene mindre skalle Uten å utvikle så varme Ja Og så har de redusert den og de, nå selger de på en ut den gamle modellen, ja. og de skal slutte å produsere den, og så blir den nyslige versjonen den nye og offisielle da. som sånn som Nintendo gjorde med Switchen sin egentlig. Ja. Når han fikk forlenget batterietid eller noe. Mhm. De har bare kommet på en litt lurere måte Ja. Så då tror jeg eh, dagen bror min endelig skal kjøpe en Playstation 5, sier han. Jeg har vært to år på markedet. Ja. Uh, for ny, han Nye Apex-maskin For han så var det alltid et plassproblem Fordi uh, Han kunne ikke ha Maskinen ute synlig Aha, så, han har publert igjen Ja, ja. <laughs> For dere Med partner i huset Så er kanskje ikke konsoler noen som skal være ute på display I motsetning Det her der, alt er på display Det er ikke aktuelt å ha de stuer nei, nei. Visse ting gjemmer meg litt om For meg er det som det så då skjønner jeg liksom at, at det er ikke alltid konsoler skal liksom være midtpunktet i, i, i TV-hullene de Der skal du ha en apekatt av tre De fra Danmark ja. Med samme pris som en Playstation Ok <laughs> det, det, det er greit Playstation Hvis, er greit Hvis det eneste funksjon er å henge her Den kan henge etter ulike ledder Ja Kjenner du den i? Ja <laughs> Mendo han igen sån? Han har inte nå på kat nej. Nej, det är inte den så här terrassen. Nej. Nej. Det er alltid väl i sån rent och stilrent. Ja. Ja. Så då får han äntligen plats till att smyga en lite mindre PlayStation 2 i sin hall. För det hade ju där han hade ja. inte plats den stora nya den vanliga. Hon har Sony när de lanserar faceplates. Ja. De skulle jo annonsert noen partnervennlige deksler som gjorde at han så litt danskere ut i utfarming. Ja, du sier noe der. De skulle jo vært en dansk designer til gjort dette, så hadde vi fått lov å ha den midt i studiet også. <laughs> Sikkert var det? Ja. Han garanteret kostet dobbelt så mye, så selv omkring sånn... Ja, ja. Det er for den vanlige studiet, jeg tenkte. Du kan bare si at det er bra en dansk designer. Ja, ja, Boliger har ikke de sånn dyra grejer. Jag det sånt. Inte det danskt och dyrt. Boelja? Ja, här tack för hjälpa. Sen boelja har du spelat ju för dig. Ja. Nej, där det var mer. Det är dyrt. Jag är i Ekunstad. Det som har kallas typ boeljhus Illum eller något sånt. Nej nej, det det är sån det känns sånt som sen har på dig. Vi Kan ratta nu nå snakker de om ting vi det da. Ja, det var... Den skal få slimm, så den kan gjøre den godt vekk. Ja, vi, det, var, det er det viktigste med den nye Playstationen i hvert fall. Uh, altså, kan vi kjapt nevne denne rare PSP? Ikke Playstation Portable, men Playstation Portal. Som skaber, som skaber litt forvirring for... 100 fisk på land, altså. Henning, har, har du hørt om PlayStation Portal? Nej Nej jeg skal nå få hentens gønn for <laughs> å selge PlayStation Portal <laughs> nei, til Henning. Jeg det ikke. Ok, men det du kan strømme... Hvis du PlayStation 5, så kan du strømme dine spill inn på en uh, tablet-aktig form. Og på tableten så er det festet PlayStation-kontroller. Ok. Så alt han gjør er å strømme ditt innhold. Som, for du må ha en PlayStation 5. Han bare strømmer ting til den. Hvis du er innenfor husets fire vegger. Ikke via en Wi-Fi denne han. For husets Wi-Fi det er Wi-Fi. Det kan han, men da går det litt trengere, tror jeg. Ja, det er litt innput. Du vil helst være i samme huset. Ja, du tänker på en sånn VPN-løsning, da. Ja, det er nesten det det som. Det er bare en streamer. Playstation gjør jobber. Ja, men, ok. Så det er litt sånn på Wi-Fi. Ja. Ja, men det, det må være et eller annet... Han må, han må kommunisere bedre hvis du nærmer ham. Ja, for det er, jeg tror det mindre lag hvis du er i samme nettverk. Wi-Fi må jo ha mer raskere enn Bluetooth. Sånn. Ja, men det kommer jo helt uh, an på. Altså, her, uh, hvis du skal tale over Wi-Fi, så er det jo en helt annen protokoll enn uh, en Bluetooth. Ja. Det er jo en direkt gobling. Bluetooth. Ja, jeg, jeg tror det må være Wi-Fi, altså det er jo grafikken som sånn, skal sende over der. Det er ikke gammel Bluetooth, men den jobber jo et halvt minutt for å kubles i opp en drådlig høytal. Ja, nei, altså jeg tror ikke du kan... Jeg vil ikke si men jeg har helt feil nå, men jeg tror det funker dårligere streamer når jeg vil Ja, det er veldig godt, jeg tror. Ja. Det er jo... Det er jo Altså bare lyd kan jo være, og det er vanlig sett uh, en, en begrensning over Bluetooth. Ja. Og når du snakker om bilder, så er det jo helt annet i å anerkjent støtte den gang. men bare konkluderer jeg her og annet at dette er via ja. ja, ja, ja. uh, Men du skjønte konseptet Henning. Det er ingen ja. maskinvare i den, men, men, det bare skjønner. Er dette en hvilkes helst uh, tablet, eller en egen Playstation? Ja, Playstation produsert. Okej. Okay. Alltså Porto. Ja, alltså alltså eh uh, knapparna och spakarna på denne skärmen. Ja, okay. Så du får allt i en packe. Ja. Eh uh, så det är mer lit som Steam decken bara att du faktiskt spelar spel på Playstationen den. Flopper, ja. Mhm. Oh god, son's a altså, Ja. Han floppar han skal koste mindre än en PlayStation 5 självklart. Detta de, de, jeg føler de prøver å, å, å lansere dette som en en skjerm, for hvis TV-en din opptatt, så bare strømmer du innholdet til denne PSP-en din, portalen din. Er du heldig, så har du veldig bra internet og så kan du sitte i et annet hjem og strømme innhold fra din Playstation eh, som er i stua di, til wi fi altså via internet og til der du nå sitter, men jeg vil anta at da trenger du ganske god på åndbredde. Jeg se, kan spørre Playstation 5 på huta. Ja. Fordi jeg har med denne bærebare skjermen. Ja. Men hvordan virker det da? Må du ta og kopple deg gjennom en VPN-løsning på ditt hjemme-nettverk? Ja, det er, noen, det er ikke en løsning de bruker, men portalen ringer Playstation og så sier de her. Ja, for jeg, jeg kan jo opp mot en server liksom som... Det, kanskje du må være opp mot en server ja, som sånn i drifte? Ja. Ja. Det tror jeg må være mye raske, det er noe webvendig, ja. Jeg tror ikke. Jo, det endre hørtes jo ikke ut som en løsning hvis det var meningen at du skulle ta med Gud. Nei. Jeg tror ikke det er på en måte... Det er, en, det er ikke sånn ideelt du skal gjøre det. Men de sier det er en mulighet. For du skal helst sitte i ditt eget hem. Ja, det ska selvfølgelig... <laughs> men koner ju självförlity slott detta uppparti på sig. Men då har vi jo så här. Ja, det hade du. trott. Ja. Jag kan tro det här, kan tro att det blir en teknisk lösningen här då, hvis, hvis det sketa. Hvis det meningen at du skal ta en med dig så eh uh, och kunna bruka en andra platser än i same poly som man faktiskt står. Ja, mm. så vill jag tro at det är åtmoden ändringar över. Ja. At, å, det høres jo litt løg ut, men at arbeidet skal skje på maskinen din som står i huset mm. Det høres jo litt spennende ut, ikke at jeg har en løg for av deg selv Men Nei. det kan jo være at det, at det er gode greier Ja, jeg sier det sikkert, ja. Det hender jo hjemme hos meg at guttungen sitter og spiller PC Ja for Playstation og PC-ekoblet til samme skjerm, så kunne jeg jo faktisk spille Playstation, men da kan jeg ikke det, for da er den skjermen opptatt av. Mm -hmm. Ja, jeg har flikket av Portal med. Ja? Gi meg mi! Portal! Jeg har fått meg PSP! Skjermen skal jo sikkert være høy, og jeg vet ikke om det OLED eller LCD, eller hva type det men folk som har hatt den i hendene sier jo at den føles bra, fordi det er jo den duelsens designet Det har jo bare splittet kontraren. De har jo splittet den, sant? Fyrt i kjærlig, Ja. Uh, hvordan er det med leg og, og sånt? Jeg har det kommentarer over det? Jeg tror de som har prøvd det, og då har de så det i samme stue, har sagt at det, det lider leg. Ja. For det er jo hemskoene her, det er for med en gang, hvis det er forsinkelse, så funker det jo ikke. det. er konseptet dødt. Dette er Google Stadia. Bare at Playstation 5-en er serverene i huset Ja. Ja. Men det... Her er det jo... Her er det jo Det er jo ikke bare moden server. Hvis det er så vanske å med din maskine. Nei, det er rett og slår jeg det er bare de rette der. Det må være. Men det er et rart produkt... Uh, men noen i Sony tenkte Ja, vi, vi, vi skal ikke lansere en håndholdt Vi skal lage en sånn en rar Hybridting Som Du må Playstation 5 forføre av Du kan ikke bare en PSP Den gjør ingenting i seg selv Så det er liksom et tilleggsprodukt For alle som har Playstation 5 Men den burde, altså særlig De har jo ulike abonnementstjenester Ja Så Kunne den ikke den vært sterk nok til å Playstation 1 og 2-emulatoren i alle fall da. Ja Og laste den her? Når de er knirkebredt. Ja. Men de har ikke gjort noe. Nei. Han er 8, 8 tommer. Han er LCD. Gjelder mm -hmm. 1080p. Aha. Og snakker over hjemme nettverket Wi-Fi. Ja. Ok. Ja. Så da, da tar du ikke med deg noen tror kanskje ikke vi kan ta med tror det er på... Jeg tror kanskje det er sånn at det er mulig for jeg, jeg mener at jeg har lest et uh, Det er ikke optimalt, men det går an. Og då spørs det om legen blir alt for galen. Uh, for jeg kan jo sitte ett annet sted allerede nå og skru på min Playstation med min telefon. Jeg har ikke noe prøvd det. Nei, men jeg kan ikke de gjøre det å laste ned og kjøpe ting. Ja. Ja, ja, jeg går på menyen og jeg kan spela, men det, det, det fungerer på en måte. Altså, det ikke, akkurat nå går det ikke kjapt nok i det hele tatt den kommuniserer, fordi det er bare en mobil app. Ja. Men vi det hadde hatt en dedikert maskin som kun gjorde dette, så kan det være det funket. Men jeg tror de holder på å finne ut annet og sånn. Ja, for jeg leser på nett nå, han må være på et nettverk, men han må kjøpe samme nettverk. Ja. Så du kan spille den et annet sted. Ja. Men då blir det jo Det blir ju i princip en med pennlösning. Ja. Men tror du detta kommer att gå stadiavägen, Jocke? Siden primärbroget bränner fra jämnan. Så väning med de har lärt en viktig läxa alltså. Som stadia är käppe. Mm. Så du tror det kan slå, va? Jeg tror det teknisk sett at det kan få til det tekniske. Om det slår han kommersiellt det tar jeg ikke å spro noe om. At det funker uten overdrevet mye legg, det kan ikke gjøre det. Ja. Nå begynner jo hjemme bli gode. Ja, det er sant. Sånn. Jeg føler det er bare et veldig sånn snevert marked de sikter seg på. Sånn, ja, ja det hvis tv-ne nu opptatt, så er dette noe for deg. For det er jo en mindre verdig opplevelse å spille Cyberpunk 20... Hva heter det tallet? Ok, 2070. På så liten skjerm foran deg. Fremfor på den store TV-en Hvis du ja. må velge nå, vil du ha en liten eller en stor? Ja, da velger du stor. Ja, men så det liksom en portabel ting. du kan ta med deg rundt i huset ja, ja spiller på do spiller, på do spiller i sengen ja. det er derfor du selv spiller på sengen ja, ja, ja det er sant det er bare den mektig prislapp for i det 2 000 000. jeg tror den kommer til å koste et sted 2-3 tusen da får de den på 1990 så kanskje de klarer det klarere. ja, så hvis prisen er riktig ja, men hvis det er det samme prisen som Switch Får de mer igjen for å Switch-tillegg til Playstation? Ja. Enn å kjøpe en Proco. Og det er LCD-kjell. Ja. Ikke så dyrt, laget. 10 p Nei, ja. Det høres til gammendags ut. Det er mer enn på en åtte tommer. Jeg har spørsmålet. Ja. Hva er det som har en som åtte tommer av stortøy? Hvor stort er det ikke? Jeg skal vise deg Neida. Uh, det har jag som. Har uh... <laughs> du, men säkert säg Google <laughs> Neida. Eh, uh, jag har en iPad. Nej, den den är like ligge som en iPad. Den var mindre. Men var givet lätt. Mm. Ska man öva det här? Vilken som för ja, 6,2. Tomor. 7. Okej, okay, så han er større enn en switch? Han er vesentlig større er en switch, altså. Han tar mer diagonalt, tar vi også. Ja. Sånn er faktisk ganske stor. Ja, hvor mye ferdig er i kvarten da? Ja. Men det påvirker en batterilevetiden. Hvor lenge var han sånne... ...tings. Jo større kjermen det er jo mindre batteri, blir det det. Ja, men han har ikke så mye prosessorkraft å greie den i. Nei, hvis han bare skal strømme. Um, Microsoft, Microsoft Ja, nå skal vi snakke Microsoft som Det virker som endelig at denne avtalen Med Activision Blizzard i boks Gittet mye, mye om og mener frem og tilbake Og ulike ørten Ikke søksmål, men Altså er Det var de ja, er jo England og FTC Og ditten og datten i USA Alle har liksom prøvd å stoppe dette Ja Kanskje med god grunn. Men jeg tror nå det er veldig sannsynlig at de får gjort det. Ja, jo, det finns jo ah, visst sånn... Ja, det, altså, det sånne, ja, de må visst sånn... Det er et eller med at Nintendo og Playstation får Call of Duty-spill i ti år fremover. Klausuler, sant? Og ah, ja. Ubisoft får streaming i en viss periode. Uh, så de har jobbet hardt for dette... Men eh uh, tror det sker om kort tid. Ja. Ja. Eh uh, <laughs> men, men det är så ni vill leva med portabla. <laughs> ja. Eh uh, som detta sker så har jo Xbox eh uh, dessvärre de fick läcka norge vad den uh, avslørende dokumenter i en rättsag. Jeg tror det er til samme... Ikke samme rettsagen, men... I disse prosessene... Så var det noen av Xbox sine e-poster... Som på en måte ble lekka til offentligheten. Fordi det, det låg som ett PDF-dokument... I en eller annen sånn åpen skilde. Ja. Og der stod det veldig mye sånn rare ting... Sånn at Xbox ville kjøpe Nintendo... Uh, det var faktisk snakk om nye Xbox-seriemodeller, den koden av Brooklyn. Bare sånn, dette skulle egentlig aldri vært offentliggjort. Oi. Jeg tror faktisk det var snakk om nye Xbox-seriemodeller som kommer neste år eller noe sånt. Som skal legge seg mellom S og X. Uh, og X? Nei, det er nye versjoner av Xen. Ah. Uh, ja, som er litt mindre eller noe sånt. Slev? Ja, noe sånt. Slev? Ja, noe sånt. Og skulle egentlig på en måte være nyheter. Men i stedet for nå så har alle fått videre om det. Bare sånn via en e-post. Ja. Og det er, sånn, det er veldig dumt for Xbox selvfølgelig. Ja, det duk, men jeg vet ikke om det er Xboxen feil, eller det var den, disse folkene som jobbet med denne saken. Det var hvertfall veldig... Jeg synes det var en dum måte at det, at det skjedde på den... Det var dumt at det skjedde på den måten. Ja. For dette er sikkert noe de vanligvis ville hatt i online-presentasjon og viste frem maskinen og sagt, hei, her er den. Og nå var det bare sånn, oi, shit. Ja. Så må alle ha sett det på ja, snore. <laughs> dette kunne vært ned i mail, sant? <laughs> um, så det er egentlig det har om Xbox. Men jeg har andre nyheter. Ja. Jeg kan desschapt nävna jag jag jag vad det har hänt i spelat för jag men uh, det går ikke så bra i spelindustrin sån med tanke på arbetarna og ansatte. Det var 6000 folk. I år har väl toppsagt. Ja. Eller vad är Uh, jeg vet ikke om det er liksom Nedgangstider Eller hva det som skjer med industrien Men det er veldig mange som mister jobben sin dessverre ja. uh, En som ikke kom til å jobbe så mye lenger Er jo Jim Ryan Som er så Han har jo bare pensjonert seg Han skal pensjonere seg neste år det er greit Han har jobbet lenge mm -hmm. Og han har lenge vært Playstation sin Sjef På, eller annet, på en eller annen divisjon ja. Han har vist vært litt sånn Han har vist det er ikke alle hans avgjørelser som har vært like eh, populære. Ikke at de kom på noe det, men han, han har ikke vært en like sånn... All, Nå har på Reggie, eller Iwata, så er det sånn stort sett positivt. Mm. Men han, Jim Ryan, har vist ikke vært like høyt akta. Vi blåser hardt på toppen, ja, de har vi. Ja, vi Og så ketter du han der, han som er for... han jobber Microsoft. Han virker som en all-light-fyr. Ingen uh, som kommer på den navn hans. Er det, det er ikke Spencer, noe? Jo, det er kanskje han. Phil? Ja. Phil Spencer. Jeg tror det er Phil Spencer, ja. Ja, ja, Han går rundt med den jacken sin og er kul. Ja? Ja. Men uh, jeg følte liksom aldri helt det samme forhold til Jim Ryan. Han var liksom bare en sånn, mer sånn en corporate-fyr. Ja. Med sånn idress. Grå-fyr. Mm. Ja. Hvilken som helst. Han glider i mosaik. Så, så, så jeg tror ikke jeg kom til å følge det store savnet, men spørsmålet er jo hvem som må overtale etter Jim Ryan da. Hmm. Um, Volition, han måtte si opp folk. 343 Studio, Bethesda, Relic. Uh, faktisk han fyren som leder uh, de som lagt Callisto Protocol. Ja, ja. Han chef Sigurd er regissören har spelat han har måste gå av. Han har åt tidigare på den Spice John kör. det, ja, det stämmer. Men när gick Sig Calisto Portugal så bra så nu har han slutat i den jobben. Ja. ja. Det kan vara. Det är lite dumt att det skedde på den måten men, men det är ju alltså det är ju om hur industrin är nog. Myrmark härningar. Ja. Uppköp, det är ett stycke där eller såna. Vad kär mögen då? Är det stor riktigt påsken? Jag förväntar mig. Nej, nej, nej, nej. mer og mer ting, samtidigt så har priset på spel stort sett stått stilla. Att spel lite. Ja, for i förhållande till det utvecklarna ja. så med. de jobbar sig halvt i hel. Konsttime. Du får ikke si se og barn og uh, mannen sin på åredager. Hæ? Og så kommer vi ut, og så koster det spillet 600, og sier meg, det skulle vært veldig greit. <laughs> <laughs> jeg er jo der selv, sant? Jeg <laughs> kaster steilig. Skatteså, jeg. Ja, men, men det er en industri, sant? Og hvem går det utover, til slut De som jobber og slider. Det, jeg føler, det, det er sikkert mange toppsjefer som har fått fete bonuser. Ja, ja. Det er jo noen som har vel penger. Mm. Så det er en stor øve for en ny tid, altså. Det gjør vi. Eh, vi kan jo en fyr som har vært veldig grisk. Det er Unity-sjefen. Åja, oh, jeg har en supergrisk. Super. Eh, det, er det er Unity, en spelmotor som mange indie-utviklere indie brukte. Ja. Og det er jo noe med dette språket du bruker for, inn, for å utvikle i Unity, så er det noe sånn C++, jeg vet ikke hva språk dette er, kodespråk. Jeg kikker på deg, jeg er <laughs> en. Jeg vet ikke mm. Men du kan noen sånne språk? Kan nok han. Du kan navne på noen av dem. Nei. <laughs> Jeg har dablet litt med det. Hvis dablet er et norsk ord. <laughs> det det ja, men, men C++, det er jo... Altså, Windows og sånne type ting er jo... fra Game Matter skrevet hovedsaker i det. Mm. Uh, men, kan var... Du visste ikke hva Junti var? Altså, er det en spenemotor med sitt språk? Ja, altså, du har Unity og så har du Unreal Engine Unreal er litt mer avvassering for meg Ja, jeg tror Unity et språk? Ja Nei, la, nei den den motor, den motor. Ja. det er en motor Men det brukte et speciellt språk som ikke nødvendigvis kan brukes i andre motorer Så folk som lenge, lenge har på lært seg opp i Unity Er copy-paste inn i Unreal? Eller? Ja, du kanske det er det. Nei, for de ulike måter å operere på ja. Starfield har ikke de som egen motorer Som har vært litt under kritikk nå. Det kan være Og så gikk Witcher Set Project Red, Red ut og forsvarte motorene Ja For altså de ulike motorene har ulike styrker og svarkhet Ja, ja det er sant Det var ansiktsanimasjonen eller noe som var Litt dårlig i Starfield selv. Tingen med Unity da var <laughs> At han der toppsjefen som tidligere har vært chef for andre selskaper som også fikk dårlig rykte på sig. Altså han, han tog noen avgjørelser som du stort sett kan spore tilbake til mer profit mer penger. Og nå skulle alle som brukte Unity, de, hvis du hadde et spil som var lagt med Unity-motoren, så måtte utvikleren betale en viss sum hver gang en spelar installerat et spel på sin maskin. Åh. Oh. Ja, så det så. Ja. Och det detta att det kostade indieutvecklare vanvittigt mycket pengar för Så det hade ju mest all för tjänsten då Ja. Och då var det så sinnsy uppståndelse bland utviklere. Alle protesterade og det skönner jo, for detta är en dick move. Eh uh, och det gick så gale at til slut så måste Unity chefen og sällskapet säga Okej, okej, med höra, med höra, med kan jag säga, si? vi ska ikke införa dette, men skadan har det skedd. Många indieutvecklare har sagt, okej, okay, medginge dette Unity grejer när det är sånt det ska hålla på och de har provat att byta om till andra motorer. Spel som var halvfärdiga har måste starta förfra. Oh, eh, ja, sant. Eh og, og mange som har haft sån lange avtal, årsavtal med Unity har nog sagt, nej, medgir inte med, vi säger upp avtalen. For dette har til slutt ført at chefen for Unity har gått av. Det gjorde han i går eller noe sånt. Ja, men då kanske det de snur Ja, for de kommer ikke til å implementere dette. Men ja. de har fått så mye dårlig kritik at det, det, det er for sent, liksom. Så... Dette høres litt ut som denne historien om Dungeons and Dragons. Altså, regelsettet i rollespill ja. er jo en motor Ja du kan bruke for å drive eventyrene dine. Og de forhold, bruker å lage innhold og sånt da, mm -hmm. og det har også da vært masse kontroverser rundt eh, Som litt de samme greiene at ja, men, hvis vi ikke kan lage vårt eget innhold, sånn som disse herene critical role mm -hmm. Basert på deres motor eller regel sett, mm -hmm. ja men da gidder vi ikke å spille med et annet spiller da. da går vi over til Pathfinder Ja Ja det er liksom bra at folk sier fra og sier nei, du må sette en streg i sanden for dette aksepterer vi ikke sand? det er sanden vi må sette streger ja, jeg, har, jeg vet ikke om satt noen streger i sand, Jukka vi har noen som setter en streg setter en i sanden dette er linjo, ikke lenger nei men, men altså både forbrukere og utviklere må si nok en nok vi tåler ikke sånn stykketurme ja, det er litt sånn opprør og det funker jo heldigvis, ja. for denne, denne praktisen som Unity prøvde å kjøre det funker ikke, Då håper jeg at andre utviklere eller produsenter, det kan noe skal være tenker seg godt om før de prøver liksom å utnytte folk Og sånn det ble med hele veien ja. Men, okay, men han, han må gå av faktisk, ja. så langt Ja, så får vi se om, om Unity på en måte overlever dette da allom skadan är bit så stor att hela sällskapet faller samman. Ja. Mhm. Mm Not again. The line must be drawn here. There's far no father. tror inte jag har fler nyheter, men vi har jo en stor alltså, vi ska ju snacka om Starfield. Ja, nu går vi fra Unity til Creation Engine. Ja. Som alla gaha e i Starfield. Ja, detta fant detta du no. Ja, detta fant du no. Det är det är bra. Ja. Tackar att bägge spelat Starfield. Mhm. Mm vil vill du kalla detta för enhet? Du har köpt dig en ny konsol Bare för att få spela spille detta spelet? Ja, det gjorde jag. Ja, det, det, er det gjorde. Det är som har väntat på i 10 år. Ja. Är det så länge? Ja. Jag vet inte hur far jag Skyrim. Hej. Hey. Alltså förlåt, Norge. Förlåt. Oh, ja. men uh, i Pep du på. Eh, eller i alla fall i store. Det har ju förlåt så på gång. Skyrim börjar ju bli höj gammalt. Ja, det är faktiskt höj haug, höj gammalt. Det är 15 år alltså. Ehm. 4. Kommer vi förlåt 15. Ja, okej, okay. då är det förlåt 4 som är näst. Jag visste att det sex och la svegas lite som sånn för gälligt. Det det sex det här med schemat. Den, den kan gå ner i klubb Ja, <laughs> okej. Okay. Nej, det var ett försök bara for MMORPG. Ja. Men jag hör ju att många säger att det er blitt bra. Jeg har blivit bra. Jag har inte testat det ordentligt men Starfield, det måste jag kolla på. Har du råd ge det direkt till Ja. Jag hade det. Ja. Men jeg, ikke på samme måten som jeg gleder meg til et nytt Fallout-spill. For uh, Fallout har jo vært... Uh, liksom det er jo... Helt siden Einen så har jeg hatt et litt sånn... Jeg, jeg likte veldig godt Einen. Ja. Også... Gikk det lenge i Glamboga og så såg jeg Firen som kommer. Gå i full fart. Kjempebra. Mm -hmm. Elsker Firen. Spilte der... Uh, i vegas etterpå, som mange mener er det beste. Det er det tre og en halv det? Det er vel ikke... Kom det mellom tre og fire? Ja. Uh, Men det er ikke de samme grafikse og tre, det ikke det? Det er derfor jeg tenker jo. på som tre og en halv. Det er det. Ny historie, nytt opplegg. Det, altså det, det er mye, mye likere, tre uh, på alle måter. Ja. Det virker mest som en mod bare att det et ett njutsväll. Ja, sant? Uh, men eh uh, men staffiljer. Eh uh, ja, klockan är uh, runt 10 timmar eller någonting på väg. Så att bynt att komma komma med det. Och intrycket är egentligen ganska bra alltså. Jag har fått egentligen ganska mycket sån mixa brukar ämnelser. Uh, mm. Men jeg, jeg Skyrim, ja. litt, men jeg har jo spilt veldig lite Skyrim litt, men jeg ser jo bare forlart i verdensrommet ja uh, men du er ikke forlart dag 1 ikke forlart 3 år senere med mods og fixes og updates ja ja da det, jeg har jo ikke kommet der at at jeg ser at verden er tom på en måte ennå. Nei, du synes ikke han er tom? I de første ti timene, ja. så han bringer noe til det. Nei. Men nå har jeg hovedsakelig liksom, fulgt historien så lenge. Um, og snarere tvert imot. Uh, det er så mye greier du kan plukke opp og dra med deg av rysk og rask og alt det sånn var det i, i forhold uh, av fire av jeg spesielt da. Ja. Masse greier. Men det var det sånn, med kraftige instasjoner at du kunne bryta ner dette her til, til å bygge andre ting. Mm. Men her så virker det ikke som du kan det. Du finner liksom ressurser mm -hmm. som du kan bruke og bygge nye ting med, med alt dette der mesket, sånne peppkopper og isoporkopper og diverse, hvis det er en verktøykasse, så plukker du opp det hemmer også, og det var det en hemmer til, det var det en teng, og det var det, det skruhjern, och vad var det skruhjern til, og liksom sånn hundre ting derfra plukker du med deg. Nei, jeg tror faktisk ikke du kan bruke noe i dette spillet. Nei, det er mye junk, altså. Du kan ta med deg familiebilder fra andres kontorpult, hvis du vil. Du kan plukke av individuelle spilkort. <laughs> det er et effektivt spil, eller? Nei, nei sånn. Å, her var det Kløver 4. Å oh, ja. <laughs> 4, nei, det er mye sånn. Du kan ha bare litt i mye i sekken din, ja. Og hvis du ikke har plass, så gir du det til kompanjongen din, så kan han skjule ham bære det. Men hva greier med det? Hvorfor er ikke dette en fast pop. propp? Hvorfor skal du kunne ha boken? Nei, det er jo at alt skal fly. Du, du går bort i det, og så velter det, og så, ja. sånn. Men, men jeg, det kjente jeg at jeg ble litt sånn, ja vel, i, i forholdet så, så brukte du disse her korter, og så er du frem til å kunne lage papir, som du brukte, som endrer først til å endre ting. Mm. Her er det bare liksom en søppel i verden. Ja, jeg, jeg, jeg måtte liksom lære nexte der, jeg. Fordi du har alt dette grepset, sant? Ja. Men innimellom så ser du på ting og så står det resource. Ja. Og da kjenner jeg, ok, da tar jeg vare på det. Åja. Oh, men, men det er, jeg vet ikke hvor mye forskjellige items det finnes du kan plukke opp. Mm. Men det er hundrevis på hundrevis på hundrevis ja, ja. av forskjellige ting. Ja. Ikke sant? Så du må liksom gå litt i øynene og se hva det er for noe. Er sånn, plutselig finner du noe det bare ser ut som noen annen krepps på siden, men plutselig er det at, oi, det var verdi 25.000 av den penger din som ikke husker hva det Kontra 1, eller 3 for det korte. Ja. Og det, det var litt sånn forstørrende sønslig. Jeg hadde ikke spilt mange timer før inventoren min var, var full, og skipet mitt var fullt, og kollegaen min sin inventoren var fullt. <laughs> Så det var liksom, jeg måtte faktisk gå ut av, av spillet og liksom, for det var jo masse workstations her rundt forbi. Men jeg fant liksom ingen måte du kunne bryte disse her komponentene ned og, og bruke disse ting. Jeg måtte rett og slett ta meg en tur i Google og, og kikke her. Ja, det virker ikke sånn det er det. Nei, for det, det er en veier, og så er det en veier, sant? Du bryr deg ikke ting ned. Det stemmer ikke det. Ja, men det er jo en del sånne ressurser. Du bruker ressurser til å bygge nye ressurser. Ja. Sånn, den type veier kan du bruke til, til det. Um, så, så det var jo... Jeg vet ikke samla manien va det. det, er, det, er man bare alt det ja. Men jag får kört mig. Det är man bara drita i och plocka upp Men det er ju käckt att gå runt och och utforska som sånn sig. Uh, ja, man vitt i mange planeter. Jag får hur hur du på sån rymdsrumspel? Är det nog är så treffsikt? Uh, kemerr sån jämpe speciellt på. Jag har ju alltid likt liksom, science fiction uh, typ eh tänkt i om det. Ja. så blir jag ofta skuffad då. Mm. Men uh, men eh uh, så har jag så jag likte det där med med att hoppa system till system och måten de de ordnar det på, det som seg egentligen var helt gajet after du det uh, är de luftkamparna. Mhm. Jag vet inte helt Karlsson som eh om det. Det verkar som det var det funkar ju till del så Mhm. det funkar ju altså. mm. uh, ja, helt grejt systemen är ju är god nog. Men jag vet inte, jag såg det var jätteintressant. Jag är glad att du i stor grad kan kan eh uh, skippa då. Mhm. Är det inte du fått du og det er en uppgradering sånn som gör att du zoomar in och skjuter bestämde motordelar? För det är en sån uppgradering som är gömt inne där. Och han är han är Han är han är men hvis du skruvar på det så får du en sån en cattery falout när du kommer det det är sånn en grej du aktiviserer sån bullet time aktigt så skjuter ja. du en koppstel. Ja, nå har jeg det, faktisk. Men vet du ikke i jeg mener? Altså, det var en kritisk del av... Plats! Ja, ja, sant? Og du kan ikke gjøre det i det vanlige spillet her, når du skyder PP-rom en pistol, men ut i verdensrommet, så kan du få alt i sagt film, og så zoomer du inn på for eksempel motoren. Slår av motoren i is, strander borer i og så begynner du paf, for å plaffe på det for å ta over skibet da, som er litt gøy. Aha. Det er sånn pirataktig. Ja, så kan du stjele alt junket ja, du kan ta over skipet hvis, på måte, hvis du tenker at det er det piratskipet For det er rompirater Hvis de, du tenker de har et bedre skip deg, Så bare ta den over Og så styrer du disse skipene Det var din bare ja. GTA i verdensområdet <laughs> ja. ja, Så det er liksom en del av denne romkampen da, Som de har lagt på Som noen synes det er greit Noen synes det er kjempegøy Noen bare skipper det helt Og det er valgfritt ja. ja. Du savner denne inn- og utflygingen ditt ja. Sånn ja, det var liksom skipp. Ja. Det är ju för att det är valkritt. Och jag jag bara trodde att det skulle vara lite mer sånn No Man's Sky-aktig. Att du kommer til en en solsystem. Och så må du faktiskt säga att det med kommer til Kettos Kettos solsystem vart. Har du namn? Sol. Sol, sant? Det kommer det sol. Og så, åh, oh shit, jeg klarte månen, så måtte du flytte til månen, og gått inn i atmosfæren til månen, og landet på månen. Men ja. nå kan du gjøre alt det ved å gå in i menyen, trykke på månen, så trykker du land. Så var det da bare. Ja, det er sånne små filmsekvenser. Ja, det er jo det. Men det føles ikke som om du reiser noen steder, fordi det er bare en knapp i menyen. Ja. Og det, det var kanskje bare en feil oppfatningen hadde, for nå som jeg har spilt en en stund, så er det jo veldig greit å bare kjapt teleportere deg fra sted til sted. For du skal reise en Du skal reise, men du reiser mye. Ja. Ja. Hvis, du, hvis du skal, altså, når du skal fly litt i verdensrommet der, mm. jeg vet ikke om det går en gang å fly fra et Nej Nei, det, det går ikke. Jeg, det er jo om avstand, når jeg skjønner liksom, at det ikke er praktisk mulig, at jeg har gjort det på den måten fordi det hadde tatt for lang tid. Mm. Bare det du kommer liksom ut forbi systemet eh, eller ikke ut forbi systemet, men ut forbi en planet du skal landa på mm. er det, kan du i spillet fly liksom til den siden planeten? Hvis du flyr lenge nok, så treffer du en, en flad grafikkflate oh, yeah. Du bare du går, og går rett gjennom planeten Gjør det er. ja det er noen som prøvde på dette. Okej. Okay. Så Hvor det liksom hur du flyger då? Länge, flera timmar. <laughs> så så det är liksom sånn, jag skulle önska att det var det följtes lite sån organiskt och flyger moden planet og så landar du där. Jag bara jag trodde det var sån också i trailern. Ja. Mm, ja. Jag godt då att det inte har blivit gjort sån. Ja, ja, jag känner det ju. Ehm <laughs> men etter ti timer hva forhåpninger sitter du igjen med for de resterende 40-50 det er ikke hvor langt det jeg tipper sikkert mer jeg har jo enda ikke kommet der at jeg har uh, opprettet noen uh, koloni eller uh, fått meg en bolig, noen plass noe du kan jo bygge baser det er jo Aha. veldig mye muligheter for uh, for hva du kan gjøre for å og ja, og se og alltså sidopp så har uh, jag upp hela tiden. Uh, så du kan ta det mesta verkar valfritt. Mm. Kan du välja bara gå på rovet i stugan. Ehm. så för det vill så syns jag det är eh väldigt käckt, Ja. Hur många timmar har du lagt när i spel då? Ja, jag jeg burde egentlig sjekke før jeg gikk på loften. Med en veldig tippa, kanskje 20.30. Jeg tror jeg begynner å nærme meg av hovedkampanjen. Men jeg har ikke gjort så mye utenom. Fordi jeg leste et sted at det gjør ingenting å bare ta hovedkampanjen først. Og du mister ingenting ved å følge den. Fordi vi å ta huvudkampanjen så leder du deg opp så kan du heller kose deg med alle disse sideoppdragene som kan ha mer, kan på en måte liksom, ikke knytte seg til hovedoppdraget så mye. Så du kan ha det som en sideeventyr sånn, på slutten, bare som en dessert eller noe sånt. Har du bygd baser? For... Nei, jeg har, jeg har ikke bygd baser, jeg har ikke forandret på kibet mitt. Det er mye du kan gjøre som jeg har bare hoppet rett over. Det var jo en av de tingene jeg så litt frem til, og jeg det var en sånn i New Atlantis ble innbygget der med en gang, slik at jeg kan få få meg et hus der, og mm. komme av en gårde og bygge vaser sånt, før jeg går videre. Men så virket det som det var litt omstendelig der også, for da måtte du ja, først skrive under på at du skal skal bli medlem der, okay. ikke sant? Uh, og så må du gjøre masse oppdrag og sånn, og så snakket jeg med han fyren, ja, basert på, den, uh, på de tingene jeg hadde vist allerede, så kunne jeg oppnå statsborgerskap allerede etter ti år. Ja. <laughs> jeg redder jo mer at, uh, at ting skjer i sveler som gjør at det går fortere. La oss håpe på det. Ja. Um, um, men men altså, det var jo en ting i, ifra ifra forlagt som jeg likte veldig godt i, i firen da, det var liksom den der basebygging og, mm. og de greiene der. Så jeg vet ikke hvordan dette her blir i, i Starfield, men jeg var interessert i å, å finne det ut av. Ja, for det er en del ting å syssle med da, utover selve historien. Jeg tipper du kan ha historien. ganske mange hundre timer i dette her uh, med bare å gjøre sånne ting. Ja. Du kan alltså du kan sån scanner funktion, lite sån lignende Metroid så du kan gå runt och skanna. Uh, det finns ju sjuka väsener så långt jag har sett så långt, men det finns såna mesnar. Alltså ja, monster, men det är folk som jagar med dig. Inte intelligenta väsener. Eh, det er ju nog att folk kanske saknar lite men det är inte den typen spel. Och civilisationer? Ja ja. ja. du kommer til andra massa massa planeter, men mange av de er tomme eller så har du kanskje en øgle eller en kiraff eller noe sånt som går rundt men that's it ja. um, så folk ville, ville kanske oppdage nye situasjoner og oppdage nye raser og nye romvesener og snakke med og, og litt sånn Star Trek-aktig mass effekt yeah. egentlig da men uh, så langt så har jeg ikke møtt noen fremmede intelligente vesener nei og uh, jeg tror det finnes heller men men det er veldig mye å gjøre, som Henning sier. At du kan skanne liksom og fauna og dyr og få liksom liten tekst om det. Og du kan oppgradere skibet ditt, du kan oppgradere våben dine, du kan lage mediciner. Du kan få alle disse kompanjonene du kan få bli venn eller ikke venn med de. Bygge en relasjon. Uh, jeg har egentlig bare ikke liksom brydd meg om det. Og det er 24-årige fra progresjonen? Nei nei, nei, nei, nei. Det har gått greit liksom å, å ikke fokus, ha så mye fokus på det, men disse kompanjongene, de, de maser feilt, altså. <laughs> jeg mener, hver gang jeg har vært på doftdrag, så er det sånn, hei, I wanted to talk to you, var det ok da, jeg snakket nettopp med deg. Uh, så i andre spiller, som Mass Effect, så har jeg jo på en måte veldig godt inn for å skaffe meg en partner, for det er jo kjekt i spill. Fantasi, sant? Ja. Men her så har jeg på en måte, det har ikke vært viktig for meg. Fordi jeg har ikke sett på dem som levende figurer på et vis. Jeg føler de har vært litt sånn eindimensjonale. Det er sånn jeg føler om de fleste datarekarakterer. Ja, men skal jeg skal jo ha en podcast om, om akkurat dette. Ja. Om kompanjonger i spel. Ja, det er jo dårlig, altså. Ja. De sier jo så sannsynlig teite ting ofta alltså Ja ja det. Oftast är det kartan. Ja, det är ett script som körs, sant? Ja. De de, de på en annan respons och du säger ett annat och ting ska liksom gå i, i en riktning. Så er det upp i en fetch quest i bästa fall. Ja. Men i fullt Mass Effect, det har synsigt det var väldigt schysst och förlopp kvar kompanjong ja. för hela kruret og få de sammansväsa. Men her så har jag ju jeg vet ikke hvor mange du har så langt. Uh, jeg har vel uh, tre. Ja. Og alle skal jo ha sin egen personlighet, og alle er med deg i kampen. Men jeg føler ikke det har gjort så mye forskjell hvem jeg har hatt med meg. Inne imellom så spør du jo også liksom, hei, jeg vil snakke med deg, så enten gir de deg noe, eller så vil de at du skal være med de på et eller annet sånn personlig oppdrag. Ja, de er jo Veldig forskjellige lager. Det er det jo Det, det jeg var litt skuffet over Var at Du ser ikke deg selv snakke Du ser ikke, og ikke deg selv snakke det det <laughs> Ja Sånn som så det var I Fallout 4 Det likte jeg veldig godt der Ja Her var det Mer sånn tilbake til De tidligere spene Der du fikk massä liksom runt dialogen vad ser på de legala alternativen så svarte det Vad ser på den texten du valde? Ja. Mm. Um, I Mm. Ehm ifall fyra så var det sånat att du valde bara sån liksom stickor. Mm. så kom jeg med med, med sån stämme som kunne være noe heiitt av ja, det jeg tenkte. Det synes jeg jo til tida var ganske nøye. Ja, det er samleggelig. Like Men jeg, samtidig så vet jeg ikke om forhold at fire, det mange som hatet den tingene. Jeg var liksom misfornøyd over at du åtte seg ut som det tok. Ja. en ett um, stintverk är bra. Jag har blivit så fängd. Och ändå efter 10 timmar så så sliter jag lite med menyn och med kartor och och ting. Mm. Eh, liksom allt av grejer du kan välga på i kartsystemet. Hur många nivåer föredrar nivåer? det är mm. mm. ganska för du har ju helt sån backplan. Ja. Og så har du planetplan, så har du solsystemplan. Nej, du, du har du har plan, så har du uh, planet och så mm. kan du attack till. Ut för så har du hela solsystemet. Mm. Nu så har du univers liksom. Ja. I, i, sånn, den, den kämpe delen av galaxen. Ja. Ja. Du hopper mellom Du må ta sånn Typ sånn Warp speed Mellom Galaksen forskjellige, forskjellige solsystem Ja, ja. Mm. Så Ja Det er jo store avstander Når du på en måte Zoomer ut Ja Og så er det veldig mange Dotter du kan reise mellom Og Jeg har sett nå at Det er liksom Ja den dotten Der må det være level 50 Anbefalt da uh, Ja okay. Og jeg er jo level 20 Så På en måte Det er du skal kunne reise til veldig mange plasser, men jeg vet ikke helt hva som er oppi denne plassen. Om det er sånn, hvis jeg går der, så blir jeg smadret meg en gang, eller hva som er der. Ja, for jeg har jo bare egentlig følt stien, og stien er jo på en måte, passer jo nivået mitt, naturlig. Ja, for en teit historier? Ja, det er det. Jeg skal sammenligne med ellerskvalgspillene, så er jo den ganske løs, så du spinner fort vekk ifra. Du kan spinne vekk her også. Altså. Ja. Du, du åpner en dør, og så åpner tre nye dører, så er det ikke sånn fortsetter det. Mm. Så, uh, men det er alltid lett å finne tilbake, mm. ja. og, og det der, uh, altså så lenge du ikke i kamp, uh, eller beder på for mye søppel, <laughs> og lukter på for mye bøker og gamle vaser, uh, så kan du liksom uh, fra hvor som helst kommer deg tilbake til skipet ditt bare med testtrykk ja mm. men det er fint, så du bruker ikke tid på å komme der du skal komme da, jeg bruker tid til. på å komme der du skal komme men ikke på å komme deg tilbake til, til stien igjen nei, stedet mm. mm. har du blitt mer investert nå i? historien? eller i? Ja, for du... jeg tror jeg har spilt noe sånn som så Henning hadde nå i forrige podcast eh... du sa at uh du men ikke automatisk på en måte jeg håper deg litt inn i spillet ja eh, nå tog jeg et, et historieoppdrag eh, her om dagen som var veldig bra ja. og der jeg følte liksom ok, men dette var jo interessant, for mange av disse når det føler stien så har jeg kommet til et punkt der det er litt sånn Triforce Fetch-aktig du husker den? Ja, i ja, Wind Waker. Ja, i Wind Waker. Ja, ser, sånn, jeg ser, jeg Reis der, hent den. For det skjer noe i spelet, der du kommer ett et punkt der, der det er sånn, ok, nå trenger du åtte bider av denne tingen. Ja. Uh. Uh, så det var litt kjedelig. Men plutselig når du skulle hente denne biden her, så ble det veldig interessant. Aha. Og da var det sånn, historien din tok en ny vending, og det var liksom en sånn komplikasjon der. Stort sett når du hentet disse tingene, så var det å gå i den gruve, drepe som er der, Komlig gud, jej. Men nå var det intressant grej, intressant historie, De jag på den rymdstationen. Det var liksom det hadde en betydning först jag. Mm. Men nå när jag spelade akkurat den delen, så kände jag sån, "Åh oh shit, ska jag i resten av spelet också?" Föltes viktigt på den måten. Varje gång engsamle en sån en du, ja, du har ju sagt att jag har den första bilden som triggar allt allt detta. Ja, jag har väl samlat tre tror jag. Ja. Någen någon föles väldigt sån Okej, okay, det var jo bare en bid. Mens andre föles lite viktigare. Nej, jag jag såg jag är ligeväl intresserad ju vill veta Ja, hva, det är det ju. Vad det gör. Sälv det det känns inte det är ja. menligt vita, jag måste finna nästa del av av og så tar jo, tar jo tar litt omveier og sånn. Ja. Ok, hvor skal du lede neste gang? Og så er det heldigvis hvis du holder dig på hovedveien, så kommer du ganske fort til målet. Men det er enormt mye ting du kan gjøre hvis du vil. Ja. Men du var nog så driven i Kramja, så en grundare. Fortsatte man det är det ju här. er Det var nog ja. det lurod. Det är det. Förorna pekts jag inte upplevt att eh uh, att det kommer massor såna onatvändiga fetch quests och resirkuleringar. Mm. Uh, det ska samling med med förhållande 4:1 då eh sen det det inte närmast spel kommer. Mm. Så, så, det var veldig kjekt veldig lenge, men etter hvert så kom det med akkurat de samme oppdrager som jeg hadde gjort før. Og igjen og igjen og igjen, og da ble det at jeg hadde gjort alt. Uh -huh. Altså det var en hjertelig liksom. de samme? Ikke lignende? Nei, det var, det var reserkulering. Åh, oh, helderlighet! Og så altså, var det kanskje en hytteliten bry på det. <laughs> ja. då någon till exempel. Ja, ja, det är köttigt. Så då då tar följtemi Ja. det kan gå att vara att det kommer sån här och men de fikk jo mye etter det fick ju väldigt mycket kritik. Vet det på gång Det är värdelöst. Ja, kanske. Ja. Ehm uh, uh, har du har du tycker du maskin eller tänkt att spela det noe på något tidpunkt? Jag syns ju Starfield helt scripted. Ja. Uh, når vi köpt maskin eller spør en god vän om att få låna betet lite Kan jag avslöja något som sker kanske 2-3 timmar i det spelet? Jag syns så är det kan. Ja. Förhandlingar går åt om det. Ja, det er. Du får ju superkrafter. Ja. Kosmiske Kosmiska krafter. Ja. Yeah. <laughs> det har ikke vært mer enn uh, det her, jeg vet det superkrafter. Ja, jeg vet ikke helt hva du skal kalle det når du klarer å forandre gravitationen i næromådet ditt. Eller sprøler så hardt at du noker folk over henne. Litt sånn... Første råd da? Første råd da, ja. Uh, og når jeg først fikk det, så ble jeg litt sånn, å, oh, passe dette inn i science-fiction. Mm. Og det føltes som magi. Det där är okänt för mig. What? Nej. Det är så att jag jag har varit någon vän med Sorry där. Hej, du var det snart alltså. Men uh, Men ja, det, det er... är jag det har det bara det bara kändes lite rart. Det hänger samman historiemässigt, ja. men jeg følte liksom at det, det, det var ikke essensielt. Jeg klart med juden. Mm. Og jeg har ikke egentlig puttet så mye tanke bak disse kreftene heller. For du kan også oppgradere de og, og gå runt og samle på dig. Ja. Men det har bare blitt sånn, nei, er det så viktig å... For jeg har jo, har jo pistoler oppe i mente. Det er hundrevis av pistoler. Åh, oh, ja, så du har latt den delen med? ja. Men ja, du har destillert opplevelsene, Harald. Har du travlt med å bli ferie? Nei, jeg følte på en måte at, at altså, det, du, det du sier nå, det, sånn du beskriver Diablo, føler jeg om Starfield. Og du gikk ikke alltid det til det, Det er veldig mye du kan gjøre i Starfield, hvis du vil. Bygge base, samle ressurser, gå på sideoppdrag, få deg en kjæreste, gifte deg. Uh, Smugglet ting du kan, du kan bli med i kjørøver Bander, du kan bli uh, Romkjeriff Hvis du vil Alt dette skjer Og så er det systemer Er det liksom For, ulike guilds i Skyrim? Det tror jeg ja, det og, og alt dette altså, og, og bygge, Folk bruker jo Hundrevisse timer på Lage det perfekte romkipet mm. Du kan designe hver del Motoren, rumme kun Kunne lage sikkert en i, i der inne. Altså, du kan designe så mye, og de har tilrettelagt for dette. Men jeg er bare sånn, jeg setter alt på autopilot. du er der i historien. Ja, jeg er egentlig det. Du bygger Lego etter manualen, og kommer til siste siden. Ja, det er godt nok for meg. Du skal ikke lege og putte om på ting. Ja. Og våbne, du kan modde de så du vil. Putte en kikkart på flammekasterne din hvis du vil. Men jeg bare sånn, nei, det, det, jeg trenger ikke alt dette. Nei, det det kommer dock inget att göra i mycket stor grad. Ja. Folk, folk som digger sånt, det finns där och det är bra. Ja. Men for mig så sånn action... jag sånn med sån action. Jag gillar inte sån make-lod-star typ. Jag gillar inte plats där vad det går. <laughs> så ge mig ett alltså det, detta då en er det fant du Henning, eh sån för det en person, sant? Og så går du og prøver å... Du må ikke sekulere felt her i ja, ordet da. Hva er ordet for looting? For... Liker, ja. Du er ikke likkjending. Ja, det er vel... <trykk> du skal ikke gjøre noe likendig. Ja, det er, er rarnsaking. Ja, <trykk> du er, så... er jo politi, ja. <trykk> Du rarnsaker en likendig til alle disse folk du drept, sant? Ja. Og hvis han har samme våben som du har på hånda i. Ja? Så plukker du faktisk opp det våben, du plukker ikke opp ammunisjonen, du plukker opp våben hans. Plutselig hadde fem stykker av det samme våben i sekken min. Men du kan jo velge om du vil ta det, eller om du vil åpne menyen, liksom, og bare velge de tingene du vil ha. Ja, ja, men altså, jeg, jeg var på en så vant til i, i action-spill. Du, du får, får ammoen. Du får ammoen. Ja, ja. Men her plukket jeg opp alle våben, plutselig hadde jeg sånn fem stykker, trenger jeg alle de? Og det veide så mye, jeg skjønte det. Ja. Så då fant jag Gud inte plocka vapen, bara plocka upp ammunitionen. Ammunition väger noll, helvis. Så jag är ju jag på mode ammunition som Rambo. Kulor, krut upp i väntet. Och så fant jag Gud att jag hade ju 10 vapen. Jag fattar jag fattar inte person min bär 10 vapen på sig. Og så kan du favorisera dig så at du trycker på D-paden. Och så har du på mode tre 40 knapper på, i hver retning. Så du kan ha 3x4, 12 våben, klare til, til på en måte, fra hofter. Sånn? Men så fant jeg ut, jeg trenger de våbenene. Jeg kan fokusere på 3x4 pumpehagler, sniper og kanskje magnum eller noe sånt. Ja. Men det finnes veldig, veldig, veldig mange våben. Mm. Ja. ja. Og det går an å Modder vi, og noen ja. er gode mot uh, noe, og dårlig med andre ting. Og, og det, altså alle som er workbenchene som finnes. Ja. Og det er research stations, og, så det, det er veldig mye du kan kan utvikle videre hvis du har lyst til gå lite i, i dybden på det. Dette her er jo ikke først og fremst et action-spill. Mm. Så hvis du går in i dette her for, for kampen, så tror jeg det finns mye bedre spill mm. for... Uh, för det men jag syns det är det är inte heller. Nej, nej. Det funker funkar ganska bra sånn men jag tror aldrig bli ett jag tror jag inte köter mig egentligen i det bara och uh, kampen liksom. Mm. Det är det är ett historiespel och ett sånt liksom, et ett du kan göra allt möjligt annat. Det er sikkert det som... Det ja, det er jo rollespill, altså sånn. Altså det er jo Bethesda. Jeg har ikke spilt Bethesda-spill før, jeg. Så jeg tror jeg kanskje gikk inn i det med litt andre forventninger. Jeg tror jeg har Skyrim to ganger. Mm -hmm. Fordi at narrativet ikke griper meg godt nok, og så bare jeg drar jeg ut på et vittne, og så ble jeg litt lei. Mm. Ja. Ja. Det, uh, Samme som skjer i GTA-spill, så jeg tror kanskje sånn. tørt, jeg jeg ja, det, det, det er sånn å mainline av historien først hørte som en godt råd. Ja, det er hvertfall sånn jeg skal spille det. Og så er det en veldig mange som har spilt hundrevis av timer og gått over på New Game Plus og New Game Plus Plus, og de sier det, det føles riktig på en måte. Du, ved gjennom, du, du får ikke gjort alt på første gjennomspilling. Det er ikke sånn at de bare går rundt og løker, de begynner faktisk historien en gang i døren. Ja, for en eller annen grunn så sier de at det, det, det, det, det er rime, og for en måte det føles jeg tror, naturlig. Jeg tror spillet vil føles veldig tomt hvis du, liksom, etter du er ferdig med historien, skal gå rundt og begynne å etablere deg og bygge og ta sideoppt og noe sånt. For da må du egentlig bare rundt og, og løke litt etterpå. Og tror for min del i hvert fall gjøre litt sånne ting underveis da. Mm. Jeg tenker når historien er ferdig, så... Ja. Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg synes det er så kjekt at jeg har lyst til å, å men... Jeg vet Ja, men du vil jo ha litt parallelt. Ja. Litt sammenkasse i historien. Ja, ja. Det, det var ideen. Ja. Altså, jeg, jeg må jo bare nevne... Eh, jeg kan si ferdighetstrener, ja. fordi det er jo delt opp i fem forskjellige trær. Og det er jo sånn typisk sånn, ja, det ene går på styrke eller teknologi, og så er det på en måte noe handler om romfart. Uh, altså, jeg begynner jo nærme meg slutten på hovedspillet, men jeg har så vidt bare gått nedover, for det finnes kanskje fem nivåer, Uh, det vil si at du kan bruke mye tid på å skredde og si karakteren din mm. sånn han er veldig flink til å overtale eller han er veldig flink til å bære ting uh, men jeg har bare så vidt dykket på en måte i overfladen i forhold til hva min karakter kan bli spisset på jeg er en sånn veldig sånn gjennomsnittlig fyr som gjør litt av alt ja, for du er vel lærere kluder uh, ja Uh, ja, ikke sant det var i hver av fem trener så var det fem uh, ja fem engelskere og åtte og i hver av disse her så det jo flere nivåer med hverandre mm. men innad i bare den første så er det gjerne fem nivåer er, ja okay. ja ja ja uh, ja, du kan jeg, tror, jeg vet ikke om det, det kan være at det er mulig å låse opp alt men... <laughs> da, da tror jeg du er på en new game plus, plus, plus. Nei, ja. Men siden vi er på Bethesda-spill ja. Hvis du bare går til å hoppe over alt du går Som en kangaroo ja. ja. Blir du flink i å håpe? Det har vært litt sånn ankerpunktet mitt på Skyrim Vi sa jo noen YouTube-videoer Hvor skal du bli flinkere? Nei, men du må det hele veien og da sprang folk liksom og skjøp piler i løseloftet og de hoppte i stedet for å springe sånn, for å leve opp det er litt sånn uh, hvis du for eksempel skal bli altså skal bli sterkere for å være mm. med deg så velger du det sånn ok vi kan være 10 kilo extra med deg ja. men for at du skal få lov til å på å bruke neste skillpoint på å benavere 25, så må du først springe tusen meter med mer enn 75 av maksvekt og inventoryen din. <laughs> det er litt sånn en kombinasjon denne gangen. Ja, det er liksom forholdsetninger skal til for at du kan gjøre alt og leve opp alt. Ja, og, og så må du bruke en skillpoint på å leve den Først må du låse opp og altså, gjøre dette kriteriet og når du har fulgt det, så har du muligheten til å bruke 1 poeng på å oppgradere. Ja. Så det kommer ikke automatisk. Uh, jeg har gjort mye av det Henning har sagt. Bare puttet mye rart i sekken min og sprunget rundt skibet. Jeg sprunget på stedet som sånn 360 ah. bare for å få opp meter. Ah. Uh, <laughs> uh, jeg har uh, brukt visse våben for bli bedre på skytevåben. Altså du har laser, du har håndpistoler. Jeg har prøvd liksom å bruke mest mulig sånn vanlige kuler, tradisjonelle kuler, om du kaller det. Ja. Og så har jeg prøvd å oppgradere sånn overtalesevenn uh, uh, for å kunne lettere å overtale andre folk og løse ting på en ikke voldelig måte. Ja. For i starten, når du ikke har levlet det hele tatt, ja så råblust. Men <laughs> det kan klara man en forcerator eller? Ja ja, du klarar det inte. <laughs> ja, men det är ju kul. Ja, jag jag såste. Ja. Mm. Du skal merke og du det ska märka framgång på de sociala färdigheterna. du märker framgång sånn, på allt. Det är en helt den tydlig uh, framgång i sig. Intryck så langt, Nu är jag bara level sex eller noe sånt forløpig. Mm. Men så langt så synes jeg at det her systemet med skill greiene, RPG-elementet der fungerer veldig bra. Ja. Um, og det er en merkbar uh, forbedring, men det er liksom ikke så bra at, uh, at du ikke har lyst til å bruke mer for å bli enda bedre. Det er ikke så bra at du blir overpowered Nei, ikke som helst modeller. Nå var jo dette nytt for meg at du plekker superkrefter. Så kanskje kan vi snakket om uh, om det, liksom den opplevelsen du får når du trekker ut disse her artefaktene. Ja, ja, det skjer jo. Uh, og der skjer det jo et eller annet uh, mystisk, da. Ja, det er jo en del av han, hovedhistorien. Hva som skjer. Han har beaktet til noen ting i som. Ja, det er det er rett slett at du tar fatt i et, uh, en metallbede mm. og drar den ut av en steiner, ja. og så får du en uh, opplevelse. Ut av kroppen opplevelse? Ja. ja. En tesseract. Hva er det for noe igjen da? En i Transformers. Ja, okay. ja, det virker. Det er noe sant. Ja. Det er en sånn interstellar opplevelse, der flyr du uh, i, ja, det på et eller annet her uh, tid til rom, uh, ja. bøyt, og uh, så finner du flere sånne bedre å prøve å sette dette sammen, for det er lurer på hva Den gjør denne greia. Hva er det for noe? Det er jo tydeligvis fra en annen intelligent... Silosasjon mm. Som ikke er, er, er menneskelig mm. Kult Ja det, er... det var et eller annet jeg ville si Om uh... Hva var det for noe? Starfield <laughs> ja, så, ja, men hva var det? Uh... Det er noe glatt Ja alltid jag ska nämna att jag byntar den podden igår. Men då hade det inte. Ehm, har du dit du har startat slags grädde så för sönder. Den skulle vara en super slang episod då lite nyare. Då börjar att bli blåsigt röttast, Michuske kan man ska säga längre. Så si då ja. da... kanske vi ska säga nyheter från gång. Ja, ja, ja, vi ja. kanske ta spör requests den här ja, det er grafit for meg. Det tror jeg. Ja. For jeg må hjem Ja, ja. Men i, i morgen slags i dag, fredag 13. oktober, eh, det nærmer seg TV-aksjonen. Ja. Rune Fjell Olsen og Karl Martin og Frida level up. Ok. De skal en 24-timers Twitch-stream. Ok. De starter i morgen, og der inntektene går til red Bana. ja. Det er litt kult, for de vil si at gamere er omtenksomme som bryr seg og har en innsamlingsaksjon Ja Og de har ministerer som kommer på besøk og snakker om scenespill De har konkurranser De har sånn at de som donerer kan bestemme litt hva de skal spille Og så videre Så jeg tror jeg skal sette litt av det på, på Twitch mm -hmm. Blant annet skulle jeg ha en seksjon med Party Animals på Xbox Ja Som er det nyeste partyspillet der, forstod jeg Mhm mm så det, det er kult at de gjør Kjekt da TV-aksjonen nærmer seg Så bra at det er noen sånne Tiltak som vi har vært til et bedre sted å være i Kjempebra ja. mm, Det støtter jeg De skal også spille litt sånne grusomme spill Jeg må tenke på at det var mye krig og allendighet Nå Oi. Sånn My Child Lebensborn og... Ok Ja, det var det jeg lærte merke til da men, ja, ja, grusomt, men lite aktuelt da Ja ja. Det er ikke bare tøys og spedakel ja. Spennende Så den kan du plukke ja. Jeg tror du er kjapt nok til å redigere det Men hvis ikke, så vet i hvert fall Lytteren at det har skjedd <laughs> Ja, men altså, TV-aksjonen, den er ju ikke i morgen men, Nei, men, men gamer-aksjonen er i morgen Fredrik ja. 13 ja. ja Da begynner klokka ett eller noe Skal være 24 timer Ja, det er lenge altså Ja, ja, kudos Ja det er så seg, tusen takk for meg. Ja, ja. Takk for eh uh, Takk for Gode samtaler. Absolutt. Å gjerne høre. Om ikke så fort lengre.